Európa nem ilyen gyereket akar Rossz a híre, azt mondják, megeszi a húsnyás Túl sokat iszik és sírva hazudja, végadni van kell Azt mondják, vendégszerető, de nyelveket nem beszél Könnyen fogal, de könnyen elvetél Rossz a híre, azt mondja, a zsarnoknak hajt fejed Mikrofonpróba 1-2-1-2-1-2-3 Nem nem olvas, és semmiből nem tanul Szép és színes az álma, de Ma a 2017. szeptember 20-a van, rövidesen itt lesz anyám születésnapja Nem tudnál, ha jobban semmilyen Csak anyám nincs hár, meg már hozzá A magyarok csak meghallni tudnak szépen A magyarok csak meghalltunk séklet. 7 óra mulott 5 perccel. Döbbint dobbra hal. Borulték 12 fok. Talár átalál. Nyokrontébede, de végül visszatért az utra. Nyolckor fél 9-kor Wintermontel Zolt 9 órakor pedig a Korán jöttem alapítványjal kapcsolatos hangjáték harmadik része, ez a mai program. Holnap pedig Karácsony Gergely és Györgyevics Benedek rendel. Aztán fogom magamat és péntekre kiveszek egy napszabadságot. Navracis Tibor nem ér rá, a politikus dömping jövő héten kezdődik. Ezen a héten kihagyom a pénteket élő adásban. Remélem, hogy a népben a magyarok nem csak meghalni tudnak szépen Remélem, hogy a népben a magyarok nem csak meghalni Hajnalok hajnalán felébredtem. Megírtam Dávidnak, hogy van ismét Kejfej Jancsi, ami a cserébe meghívott engem a KF. nek az A38-os hajón való koncertjére. A cserébe az idézőjelben. Írtam Horn Gábornak is, hogy összefoghatnánk a jövő héten, ezt szintén valamikor hajnalok hajnalán tettem pedig fokus segítségével a számítógépem lévő összes e-mail címnek elküldöm, hogy ismét van Keifej Jancsi a 98-as frekvencián, Valamihez kezdek, komáromi Balázsdal is, aki ugyanat trend nem fogadott, engem, de talán a Facebook profilban, ami a kejfe Jancsi kell. Abban a segítségemre, vagy segítségünkre lesz. Szédyfőn. She, agar vas csak egy A a ha tetszik 1, 4 és 9 0 9 9 az elérhetőségem, tehát 061 egy es 8 as 9 es és Semmilyen témával nem szeretném önöket rökösködni azzal a kapcsolatban, amivel akarnak, vagy nem. Én született a hétfői Nagyamessziről emberrel kapcsolatban is. 25-én, hétfőn este, fél 8 órakor lesz a Nagyamessziről ember. Az Aquarium Club volt a szokásos időpontban. Bakácsad és Filipovval. Előbbivel ma debitálok a Zugló tv -ben. a belépés természetesen dítalan, az akvárium volt bárjában változatlanul. Tehát 25-én, hétfőn, este fél nyolc órakor nagyon messziről jött ember, egy műsor, amely felbont, vagy egy beszélgetés, amely felbont evidenciákat annak érdekében, hogy rájöjjünk valamire, amire egyébként nem jöttünk volna rá, vagy továbbra se jöjjünk rá. Mindez önökkel, bakáccsal, Filipovval és nem utolsó sorban, de utolsó sorban említve velem, Erzsébet tér, Akvárium Klub volt, bár 25-e fél nyolc este. Gyere, a a Ez a Kéffel Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, hogy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsorra ma 2017. szeptember 20-án, szerdán 10 perccel lassan, 11 perccel reggel 7 óra után. most nem foglalkozom a trem az encben a mexikói földrengéssel, meg a sors iróniájával Én nem foglalkozom azzal, hogy hogyan szaladtak tegnap az alcsúti, felcsúti, nem tudom milyen kis vasút után magyar újságírók, hogy megtudják, hogy mi a véleménye a beruházásról, a kiruházásról és egyáltalán az Európai Uniónak, amiben valami olyan mérhetetlen kiszerűség van volt és talán lesz amivel azért sem jó szembesülni, mert nem szeretném, ha ezzel azonosítanák Magyarországot. Azt hisz, hogy miről lesz szó, az alapvetően önökön múlik, lehet, hogy én időnként valamit mondok, ebben az álmos állapotban beleledzem, jobban járok én, hogyha sokat nem beszélek. Ez önöket semmiben nem kell, hogy akadályozza, hogy hallassák a hangjukat Nyolc órától Ugi Attila majd Zsolt Végül kilenc órától, akkor rájöttem alapítványjal kapcsolatos hangjáték Idézőjelben harmadik részét hallgathatják meg holnap Fél nyolctól Karácsony Gergely lesz, 8 György is Benedek városlig Edzéget, és a pénteket, mint élőadást kiagyom. A színházat játszik és épp színpadra ér és a tények jó szívű doktoraként lekacsint ránk a szemét és szól még a fő bokol ország részein ellen tűnik a baj kicsi Banaszoktól, vándor. Ne veszé Ne veszé Soha se félj És soha se félj Soha se félj Hányszor ordítottam én ezt annak idején 061, 4-es, 8-as, 9-es 099, 9-es, 30 1 1 1-1-6-1 Ha gondolják, ha nem, akkor ez erre fog szólni, 06 6-7-7-1-1-6-1 valamint nulla, hat, egy, 4 8, 9, 0 9, 9, 9. Érint az. Annak, haxa, melye, családová. Kicsinyes évet kívántak. Ne beszélj! És soha se fél. se fél. Erről a telefonról nekem Izrael jut az eszembe, ahol nyáról jártam a Hoppalával és a szüleim. Egyre kevesebb barátai egyikének, Darvas Szimhának vittem egy könyvet, az utolsó esét. Addig folyamatosan hívott telefonon, kicsit zavarba ejtő is volt, azóta nem telefonál, és azon gondolkodom, hogy fel kéne hívnom, hogy ennek valami oka van-e. Van valami halvány bal sejtelmem, bal jelben, hogy mindezt a könyvben okoztam, de nem döntöttem még el, hogy tisztán akarok-e tudni. Ami egyébként rám általában nem jellemző, ha bekövetkezik, vagy tájékoztatom önöket erről, vagy sem. Minden esetre most erről ez jutott az eszembe. 061. 4-es, 8-as, 9-es, 0-a, 9-9, 9-es, 0-a, 30-6, 7-7, 1-1, 6-1, mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Jó reggelt! Jó Jó reggelt! Jó reggelt! Jó nagyon szép. reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelek! reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! nem találtam a rádióban. Nincs, a nincs egyedül, egyel, én se találtam magamat sehol se, és hát hazudnék, ha tagadnám, hogy nem folytatok némi küzdelmet annak érdekében, de ez egy enyhe eufémizmus, mert hogy elég jelentősen foglalkoztat, hogy hogyan tudnám elérni, hogy minél hamarabb, minél nagyobb számban találjanak rá mindazok, akik korábban egyébként engem hallgattak. Hát, ki fog derülni, hogy ez hogyan működik, Uh, ennek elsősorban a betelefonálásos rész iszza meg a levét, ami ennek a műsornak valamikor uh, az egyik lényege volt, ha egyáltalán lényegből több van. Uh, ez az elmúlt időben kicsit vékonyabb szál volt. Uh, abban reménykedem, hogy erősödik hozzátéve, hogy a többi betelefonálós műsort hallgatva nem biztos, hogy egy műsor nem jár jobban akkor, hogyha nem telefonálnak be, mert annyi hülyét, mint amennyit egyébként más műsorokban lehet hallgatni, és ráadásul a műsorvezetők elbeszélgetnek vele valószínűleg azért, mert hát egy betelefonálós műsor hova jut betelefonálások nélkül, Tehát az, hogy például a Klubrádió délutáni műsorában rendszeresen egy órán keresztül van egy vendég, akivel egyébként egy óránnyi beszélgetés, hol van annyi idő, hol van annyi téma, hol meg nem, az egy szegénységi bizonyítvány egy betelefonálós műsornak, úgyhogy én ma már a kéfejancsira nem úgy gondolok, mint betelefonálós műsorra, megpróbálom megtölteni tartalommal, de csak azért, hogy tele legyen, nem teszem, akkor hozok zenét, ha pedig valaki úgy gondolja, hogy telefonál, mint ön, akkor hajrá! Na, ez egy ilyen prólóg volt, most ön jön. <gül> Köszönöm! Um, hát erről talán hát sok minden erről de aki van, aki nincs. Ő de... valószínűleg nem hallgatja ezt a műsort, remélem még alszik. Hány jó? Megérdemelten. Édesanyám, 69. 69 és szerencsére. Jó, hát, hát hát igen, mondhatom azt jó egészségnek öröm. Legalábbis bízom bennük. Jó, amikor ebben a mondatban megakadt, az minek szólt? Hát talán, hogy messze van, meg hogy igazából lehet, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy neki kéne ezt mondanom. <sítható> Milyen messze van? 150 kilométerre, Jöveskában. Az való Balaton, ugye? Igen, Tapolca mellett, a Káli Medence központja volt régen. Ahol egyébként a család lakott, vagy oda emigrált? Um, Győrbel egy panelből költöztek le az a tíz éve. Úgyhogy most már kezdenek egész jól lenni. A költöztek le az azt jelenti, hogy az ön apjával, vagy valaki mással? Édesapámban. Ami azt jelenti, hogy megunták Győrt, és egyszer csak azt mondták, hogy akkor legyen egy új hely? Um, erre bátran mondhatok igen. Régen, régóta unták Győrt szerintem olyan szempontból, hogy ott, ott dolgoztak. Um, unták a munkájukat, mert nem azt, nem azt választották <gül> mit, munkahelyül a mit, mit csináltak? Orvosok voltak. Orvosok voltak, Még orvosok most is orvosok. orvosok nem tudom, voltak hogy is van -e olyan, a... <gül> hogy valaki megszűnik orvosnak lenni minden esetre most? Hát az apámból indulnak ki, kicsit. akkor nem, de hogy orvosok voltak és unták, mit untak? Uh, ezért mondtam, hogy mondhatjuk azt, hogy, hogy igen, unták Győrt. Azt, hogy orvosok voltak, azt azért unták, mert édesapám jogász szeretett volna lenni, ha jól gondolom. Uh, édesanyám pedig... Uh, Hát szeretett volna megfelelni is az édesapjának, aki ugyancsak orvos volt, meg nem is, viszont ő laboráns lett, mert szerintem látta, hogy az édesapja hadgyerek gyerek mellett orvosként, de hát ugye akkor még, akkor még ilyen mindenféle orvos volt ő, mert húzott, meg urológus volt, meg kórházigazgató, vagy legalábbis azt tudom, hogy a koreai háborúkból hozott az egy vagony orvosi műszer. Uh, a, ezzel, ezzel felőrölte magát, és a hat nem jutott annyi ideje, mint amennyit. Az édesanyám legalábbis szeretett volna. Akinek hány Ez gyereke egy... volt volna? Három. Három, Magyarul... hárvan vagyunk fiúk. Yeah. Hát legalábbis a kikélünk. Mert egyébként Három többen vagyunk. voltak? Hát, uh, ahogy hallottam, sokan voltunk, csak, csak nem egy, egyikünk volt értem. Ah, Ön hanyadik a sorban? Az élők között. Hát az élők között az első. Te hány éves? 45. És az önfoglalkozása az mi? Hamarosan. Ö, mármint, hogy hol dolgozom. Nem, most. az, hogy hol dolgozik, az nem érdekel. Azt kérdezem, hogy mi a foglalkozása. Ú, segítsen nekem, mi a különbség a kettő között? Mit végeztem? Hát nézd, az én foglalkozásom, igen. Tehát, hogy mit, nem az, hogy mit végzett, tehát milyen területen dolgozik. Trafikos vagy, hentes vagy micsoda? Hát, igen. Uh, és mit légzett, az most sem érdekel. kapcsolattartó, kapcsolattartó vagyok, egyféltapcsolattartó. Uh, mit egy, nagy, egy viszonylag nagyobb cégnél vagy ilyen, de nem múltinál most már szerencsére. Egy kapcsolattartó, ez mit csinál? Uh, a kapcsolattartó, Igen. de olyan, mint a bőr az embereknél. Egy ilyen légzést biztosít a, a belső szervezet meg a külső szervezet között. Tehát most ha telefonál, hogy ez alapján ki tudja találni, hogy mivel foglalkozzuk, akkor azért lehetnék logulakat. Hát, hogy szóval ez kérdezte ez... ezt a foglalkozást, ez, ez amit értem, én nem értettem. Siker válaszolni igen, valahogy. Ilyen mondatot én szoktam mondani, nem tudom. Tehát, tehát nagyon kifejező, de ember nem értél, micsoda. Jó, és ez ez az, ez azt jelenti... kérdezzen nekem, segítsen legyen, kérdezem. Nem, nem akarok segíteni, visszatérnék az apukájához, aki megunta az orvosságot, és nyugdíjba ment? Igen, igen, mindegyikük, mindegyikük, uh, hát annak rendje és módja szerint nyugdíjba. Hát persze ez, ki mit tekint annak Apukája Pec Aladár volt, vagy nem volt pecs Aladár? Nem, de abban a korházban dolgozott. Úgy értem, azt kérdezem. Igen, igen, igen. És mennyire lepte meg, amikor egyszer csak közölték, hogy Győrben ezent túl ne látogassa meg őket? Akkor, amikor nem beszéltem egy évig édesapámmal, vagy amikor ez egy leköltöztek? Jó, ez, ez, ez, ez egy jó kérdés, mert most olyan részletet árultál, amiben egyébként nem lettem volna tisztában, mert miért volt ez a hallgatási szünet? Hát, hogy elgondolkoztam, hogy esetleg ismeri el annyira perc szaladát, hogy nem. úgy a részletet is. Nem, de ő miért nem beszélt az édesapjával egy évig? ú, ez egy nagyon-nagyon történetnek mondanám én, de lehet, hogy csak azért, mert kevésbé tudok róla beszélni, vagy nem megkérdezném tőle, mielőtt egy rádióban elmondom ezt a történetet. De Milyen körülmények? Hadd kezdjem nagyon messziről egy mondattal, és aztán utána majd meglátjuk, hogy tovább tudok-e menni. Édesapámnak az ő 37 éves volt, amikor az édesapja meghalt. És én, ahogy hallottam, körülbelül Hát, ha összevetjük, akkor egy olyan két órát beszélgettek ők összesen. Ehhez képest mi, hogy egy évig nem beszélgettünk, az. és még az az a föld kategóriájuk. De ez mikor volt? Hát, amikor mi nem beszéltünk, amikor meghalt a nagyapám, vagy, vagy meg. Amikor nem beszéltünk. Beszélt. Hát, egy két-három évvel ezelőtt. De akkor történt valami? Ö, igen, természetesen. természetesen. Hát elszakadt egy úr, ő nála is. Nálam is, nálam is volt egy ilyen előtte, de az inkább csak abba torkollott, hogy megfogtam a kezét 14 évesen, és aztán utána már, utána már ez ezt úgy magától is meg tudta tenni, vagy jobbnak látta. Mert jobbnak látta mit? Hát azt, hogy, hogy nem használja a kezét érvelése. Ja, hogy mert hogy ez valami tetlegességig fajult? De ez, ez gyerekkoromban. Tehát azért mondtam, hogy 14 éves koromban egyszer megfogtam a kezét, és akkor érezte, hogy jó uh -huh. nem. És az édesanyja ott volt? Köszönöm azt a kérdést, nekem 30 év kellett rá, hogy hozzáhatt meg egy feleség, hogy, hogy igen, valószínűleg ezért haragudtam édesanyámra sokat. Ott volt persze. De. Akkor, amikor megfogtam a kezét, akkor már nem emlékszem, hogy ott volt-e. Arra emlékszem, hogy az a konyhában, abban van. Hogyan talált rá a civil rádióra? Én már nagyon régóta hallgatom a civil rádiót, ö, sőt, majdnem készítettem műsorzt is a civil rádióban, de e, e, ehhez is csak, csak gondolatban jutottam már. De akkor rá, rá, nem... Mi a vagy... három gyerekem miatt azért... Egyékeztem kontentálni a munkámra, ha ezt a feleségem nem is mondta. 25 éves vagy 20 éves projektnek, megközben közben azért volt úgy egy vagy két év, amikor nem, nem dolgoztam. És hírét vitte a környezetében, hogy ismét van Kejfej Jancsia 98.00? <gly> még nem, még nem. Még nem. Akkor, hát akkor, nem akkor tegye meg, mert a szájhagyományunk kívül más nem nagyon fog a rendelkezésünkre állni, viszont hallásra... Nem, mintha ennek a beszélgetésnek itt lett volna vége, de... Három pont. 061, 4-es, 8-as, 9-es, 099 és 0630, 677, 25-én, 25 hétfőn este, fél nyolc órakor nagyon messziről ember az Aquarium Club voltbárjában. Bakáccsal Filipovval önökkel és velem a belépés díjtalan. 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999, és 0630, 6771161. Kettő perccel fél nyolc előtt. Azt kérdezik, hogy vajon miért telefonált az illető egyfelől azért, mert ugye én egy oldalon szakítottam meg a beszélgetést, a másik pedig, amiért én azt mondtam, hogy ennek a beszélgetésnek számtalan vége lehetne, nem emlékszem a saját szövegemre, nem tudom igézni magam, de is három pont. No. És nyilvánvaló, hogy akivel beszélgettem, abban ez a történet nem ott ért véget, ahol én megszakítottam, és egyrészt udvariasan emlékeztetni akart engem erre, Másrészt ezt a folyamatos saját magában valószínűleg így tudta lezárni. Ez egy feltételezés. Ha valaki betelefonál és elkezd egy történetet, lehet, hogy ő is erre a sorsra jut, lehet, hogy nem. Ha azt kérdeznék, hogy ma reggel ennek a műsornak több gondolata van, mint érzelme, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy több érzelme van, mint gondolata. De amikor leültem, is így volt. 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999 és 0636771161. Figyelke Szóval a fényébe fekszünk léttelenül Nincsen kiírtva belőlünk Az érzés nincsen megírva Nem érdekes azért nincsen Mert az érdekes megvan írva minden Szóval a búcsúzónap fényébe fekszünk Daros autóval hozattuk fel ágyástól magunk A nap elé, hogy A Hogy sűssen teliben Ha lemegy a hülye Biztos diszkóba fog menni, mindenki, de most még bosz modernő a napra, nem ideges, megy átsz hidrogénből híriumban, nem mondja, hogy ennyi le kéne nekem menni A ügy napja, csak szó nélkül leme, szóval a búcsúz van a fényébe fekszünk, valaki valakinő És várja a holdat, nézek rá meg, mondjad. Kérdezem, mi a bajom, mindig ezt kérdezem Ő meg mindig azt mondja, semmi nincsen Hát persze, mert ami érdekes, az meg van írva minden, ugye azért nincsen Nem azért válaszolja, hanem azért Meg van minden, baszla, jó a műsor 14 éven a nem való, és felettel is a igen korlátozott mértékben ajánlott. Miközben némi benzintankoltam az autómba láttam, hogy 2018-ban az arénában, amit eladtak a dél-afrikai cégnek, azt hiszem 80 milliárdét, a sok, Befekszünk hétlenül, nincsen ki itt a belőle. Talán januárban lesz majd Vikidál Gyula koncert, mert Vikidál Gyula 70 éves lesz. Megvan itt a minden, minden, nem minden. Szóval a buccsozó napfény, befekszünk a saltóban, húzottunk fel, álljastunk magunk a nap elején miket Gyulát nem ismerem csak az unoka testvérét akinél sokszor éveltem biztosdiszkóban ho mann nen nen napra nem ideges hidrogénből nulla 4es 8 es 061 hat egy és nulla hat egy egy hat egy Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy az előző az még kispál volt, vagy már kis csilla? Az lovasi volt, egyik se. Lovasi? Csak simán lovasi. Csak simán lovasi, várjál, egy pillanatot megkeresem. És ha már ezügyben betelefonált, akkor az önvéleménye szerint a lovasinak a kispál és a borzal nem lett vége? Nem, nem, nem, szerintem nem. Én ugyanúgy álltam 89 óta szerintem kispál koncertekre, mint most kis csillagokra nagyon szívesen. Nem, ez Lovasi András Dalai hegyről. Nem, ez Az azért, a Bandia hegyről. Az a a hegyről van. Azért kérdezem, mert nekem a Lovasi többé kevésbé, de inkább többé megszűnt. Igen? Uh -huh. És akkor nem én... is találkozunk a, a Lovasi nem majd november 11-én? Azt hiszem, hogy nem. Nem? Nem, én egész egyszer azt érzem, hogy a Lovasi lejárt. Egyébként egy nagyon jó konzerv volt, tehát uh -huh. csak ott, ahol vége lett a kispálnak, ez az egész orfűi izé is számomra az, hogy nézd, az valami borzasztó lehet, amikor valaki iszonyatosan sikeres, és aztán oda szeretne visszakapaszkodni, és nem tud. Nem tud, vagy nem akar. Én erről nem beszélgettem vele sohasem, és lehet, hogy egy, ak akkorát tévedek, mint egy ólajtó, ami ugye esni szokott, Aha. De valami nekem ez súgja belül. Hát, Ezzel kapcsolatban messze, alapvetően valaki... az jár a fejemben, hogy vajon mit csinálhat a kispál. András, ő neki van, ha jól tudom, van egy gitáriskolája pécs de ebben nem vagyok ezer századékig biztos, úgyhogy a, a, a kispi jól tudom, megcsinálja. csinálja. Az biztos, hogy nekem is nagyon sok barátom van nyilván, akivel jártam kispára, és elég kevéssel járunk kis csillag, de, de a kettő nem is lehet ugyanaz. Nem is ugyanazoknak, az embereknek zenéja. Tehát én emlékszem jó kis-kispálos, ilyen ugrálós koncertekkel, meg megnézem mostanában a kis csilagot, mikor ott és, és és nézünk. Tehát ez más. Teljesen más. Más, csak azon gondolkodtam magamban, hogy ezt a más, hogyha valamilyen módon ki kéne fejteni, akkor az mit jelentene? Tehát, hogy mindenkinek van egy fénykorszaka, minden foglalkozással más jár, egy sportolónál, vagy egy zenésznél, Hentesnél is ott egy konkrét életút van, nem akarok hülyeségeket beszélni nagyobb számmal a keleténél. Ha a beszélgetnék, akkor valószínűleg ez lenne a fővonal, Beleértve, hogyha tévedek, akkor, akkor magamban kell, hogy keressem a hibát, hiszen akkor én az ő történetébe belalátok valamit, ami ott nincs. Nyilván azok az emberek, akik mondjuk legyen fociásonlott, akik mondjuk látták a, a 25 éves pelét focizni, meg most, akik megnézik az 50 éves pelét focizni, már nem 50 éves a pelé de mindegy, akik mondjuk 50 éves korában látták, azok azért nem ájultak el az 50 éves pelétől. Igen, de ez a hasonlat egész... annyiban nem jó, hogy az 50 éves pelé nem is tud olyan lenni. Akik most a Rolling Stones-t nézik, azok azt állítsák egyöntetűen, négyen vagy hogy ötlen uzenaz. vannak, hogy, hogy nem ugyanaz, hogy lenne ugyanaz, de hogy ugyanolyan erővel hat. Igen, nekem is azt mondja. Ami a lovasi illeti, a lovasi rám nem hat ugyanabval az erővel, de a lovasiról nem beszélgettem másokkal. Érdekes módon a Mick erről sem beszélgettem másokkal. Uh -huh. Mások mesélték el önként. Legutóbb erről egyébként vasárnap esett szó egy vacsora közben, hogy valaki azért fog elmenni Cüribe megnézni a Rolling Stones, mert hogy annyit hallott róla, hogy nem hagyja ki. És hogy ki tudja koncert, ez nekem még. Most Itt van most például most a Ross Stewart. Ide fog jönni a Ross Stewart. Uh, én a Ross Stewart-ot évekkel ezelőtt láttam, és egy életre lemondtam róla. Ugyanúgy lemondtam róla, mint hogy a Neil Young-ról lemondtam uh, évekkel ezelőtt egy talán bécsi koncert után, azzal az óriási különbséggel, hogy a Ross Stewart számomra a Faces volt. A Neil, Neil Young János. pedig pedig egy, egy idol volt, akit én láttam a Crosby's 10 Amerikában, olyan a Mazlin volt, és aztán csonszor láttam szólóban, a Pearl is láttam, de amikor legutoljára láttam, akkor egyszer csak azt éreztem, hogy megöregedett. És hogyha egészen személyes lehetek, a sor végén ott vagyok én, aki ugye itt most visszakívánok jönni, és hogy ne foglalkoztatna az, hogy én egy lovasi András vagyok, egy rossz vagyok, vagy pedig egy Mick Jagger vagyok. Hát hogy ne foglalkoztatna, és természetesen szeretnék Mick Jagger lenni, de ezt önök döntik el, és nem én. De világos, Te teljesen tisztán minden, amit, amit mondott, csak. Ö, és, és még a, úgy is világos, hogy az előző négy orfű, nekem egyik sem volt az a vagy egyik sem volt hasonló azokhoz, a, Kis párkoncerteket, amiket én mondjuk ilyen kis klubokban megéltem. Mert ott voltunk eleinte 50-en, aztán később mondjuk 300-an, Oszfi meg voltunk, mit tudom én, 10 és nyilván nem lehet a kettőt összehasonlítani. Tehát az egyik a színház volt, a másik meg a. Jó, az a kérdés, kérdés a hogy milyen hatással van önre, mert önmagában az, hogy hol van és hányan vannak, azok külső körülmények. A kérdés az, hogy milyen hatással van őre. Ha a hatással van, akkor az lehet egy 50 fős klub, hát... és lehet egy aréna. Világos, úgy nyilván, nyilván a hatások megvan, hiszen azért vettük meg már februárban a jegyet a, a, a mit tudom, decemberben, és alig várjuk, hogy legyen. Tehát én konkrétan én alig várom, hogy legyen jövőjöre is bejelentve az, hogy valamiért még egyszer összeáll a kispár, és a Borza ha más nem, akkor azt a címet adják, mint annó a szexpistós, hogy csak a pénzért, tehát én semmi nem számít, csak játszanak még egyet. Igen, számomra már nem. Tehát én, én nem hmm. tudom ezt már elképzelni. Beleértve, hogy ugye azon más listák közé tartozom, aki a Volt Fesztiválon egymást után beszéltem a Lovasival és a Kispállal, és ahol megértettem azt, hogy ennek a zenekarnak méret vége. És számomra az a szóló karrier, amiben a Lovasi kezdett, az egy, az egy, az egy, az egy olyan karrier, ahol én követtem, de az már nem az én világom. De még egyszer mondom, nem tudom eldönteni, és ezt nem is fogom tudni jól eldönteni, hogy ez az ő változása vagy az enyém. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én köszönöm. Köszönöm, hallásra. Tegnap írtam Demcsák Zsuzsának, hogy nem az én világom, de ha gondolja, akkor szívesen beszélgetek vele. Aztán visszajelölt engem, de más nem történt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én a csak annyit tennék hozzá, hogy én is körülbelül azok. A trz mint amit ön. Viszont három éve ők még egyszer fölléptek Kint-Amsterdamba, mint Kis és akkor meg volt ugyanez az érzés, mint a régi Kis koncerteken, viszont a, a kis csillag az nekem már annyira nem jön. De Amsterdamban ott volt? Igen. Ezért, mert kíváncsi volt? Ö, nem, én ott dolgoztam, vagy van akkor nem túl messze, 40-50 km Amsterdamtól, és amikor megtudtam, hogy lesz koncert, akkor elmentem. És az a koncert, mit tudott? Én szerintem tudta azt, amit itt régen... De azt a miből adódóan? Vajon a helyszínből, vajon az országból, vajon miből adódóan? Ö, én szerint... Nekem abból, hogy, hogy a kis meg a lovasi együtt volt a színpadon. És mit csinált önámszerdemben? Én ott dolgoztam kint egy villancszerűlőcégnél. Aztán ott hagytad? Mi már beszéltünk valami rémlik. Valami Igen. Igen. Szoktunk beszélni. Én hazajöttem már két éve. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Viszont a Amsterdamról ez jut az eszembe. Sok minden az eszembe De eszembe jut egy hallgató, akinek meg kéne találni az e-mailjét, de nem fogom tudni megtalálni. Talán emlékeznek rá, még egy másik hullám hosszon kezdődött a beszélgetés, aki elmesélte, hogy van két fia, és az egyik hazajött a Amsterdamból, a másik kint maradt, talán egy kábítószeres történet volt, és hogy ki kell menni, és haza kéne hozni és ennek az egész rádiózásnak a legmélyebb pillanata volt ez a mély, ez nem jó kifejezés de a kiavatlanságomnak tudják be, hogy nem pontosan használom a szavakat írt egy e-mailt és azt mondta, hogy nagyon azért nagyon sajnálja, hogy nincs és mert szeretné elmesélni nekem hogy hogyan folytatódott az a történet és hát erre emlékszem de hogy mit írt arra már nem 061 489 0999 és 0630 677 1161 Amikor itt lesz a Petmeten, ilyen Firenzével leszek. És nem tudom, hogy jól járok-e vagy sem. Az elmúlt időben nagyon kevésszer fordult elő, hogy általam sztárolt, vagy valamiért nagyon nagy hatást, tehát amikor korábban nagyon nagy hatást gyakoroltak rám, olyan előadó koncertjére elmenve megéltem azt, hogy valami ahhoz hasonlót, vagy nem mondok több lőtséget, mint amiért annak idején én beléjük szerettem. Kedves Csaba, nem leszek egy petmeteni koncertön. Az arénában lesz egy ISZ-koncert, amire már megvan a gyermekem, kis kis lesznek közöttük szakcsilakatos is, úgyhogy én arra készülök. Igen, hát ugye itt van a kérdés, hogy vajon az isz fel a szakcsival? Ők, ők, ő játszotta az isz 75 környékén. Igen, igen, igen, igen, igen. igen. Egy, egy rövid ideig játszott, igen. És lesz Zarecki, Miklós is? Persze, persze, Takács Tamái Zarecki. Leftisa, ugye ő az egyik lemezükön énekelt. Azért, azért kérdeztem, Igen? hogy a Zarecki Egyet Fülémi járt az egyetemen egy nagyon szép fiú volt, egy nagyon számon tartott fiú volt, és járt valakivel, akit most nem fogok megnevezni, akivel utána én jártam, és aztán én is ezáltal nagyon számon tartottá váltam, és ebből adódóan a Zareckit megjegyeztem, miközben semmilyen viszonyunk nem volt, és legutóbb a Honpolának mondtam talán négy vagy öt nappal ezelőtt valamilyen ilyen archív magyar televíziós felvételen ott a szélén a Zarecki énekel a maga ami volt neki. Elnézést, hogy ezt csak így elmesélte önnek. <sítható> Hát, én azt olvastam, hogy az Alexky az úgy került a zenekarba, hogy ugye, ők csak instrumentális zenét játszottak, és úgy lehetett le, hogy ezt, ha lesz egy énekes a zenekarba, és aztán ő valahogy így került. Ő tudott biztosítani a zenekarnak próbahelységet, és akkor mondták, hogy hát, ha van próbahelység, akkor legyél te is az énekes. Én ezt olvastam. 061 4 egy négyes nyolcas 9 nulla kilenc kilenc és nulla Én a Proházkával fogok menni Beatrice koncertre a Barkert Bazárba, amely valamikor augusztusban lett volna talán, de egy vihar miatt nem volt. És hát most elmegyünk 24-én, amikor a Magyar Szövetségben is gyűlnek, Németországban választások lesznek, szerintem kurva hideg lesz, de mi elmegyünk. Nagy feró, az valahogy megmaradt Nagy ferónak, de ebben az is benne van, hogy én régen a Nagy semmilyen módon nem tartottam számon, nem voltam Beatrice rajongó, Beatrice-t életemben először már felnőttként láttam, és onnantól kezdve valamiért nem vesztettem el a Ferót, azon kevesek közé tartozik. Budi után szabadon, hogy ugye nem akarok megismerkedni a Marlon Brandóval, mert annyira fölnézek rá, hogy nem akarok benne csalódni, hogy annyi mindent csinált, ami alapján csalódhattam volna benne, de valahogy van a, a Nagyferónak egy olyan titka számomra, amilyen titka sajnos nincsen a lovasinak, miközben a lovasi személyisége sokkal közelebb áll hozzá, mint a Nagyferóé. egy pillanatra átnézek a politikára csak egy pillanatra, akkor azt tudom mondani, hogy a politikusaink zöme szintén lejárt lemez, valami ismeretlen okból nincsenek új lemezek. Megmondja. Vagy az új lemezek valamiért nagyon akarnak hasonlítani a régi lemezekre, hogy miért, én nem tudom. Majd a kocsma, megmondja 061 4 8 9 9 9 9 Majd a kocsma, megmondja És 06 30 és 7, 7 1 4 Keres Géla, ott te is kerestél, én vagyok. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok fia úr. Azt szeretném kérni magától, hogy valahogyan próbálja meg közzétenni, hogy melyik rádiónak a milyen műsorába szerepel, mert én hónapokon keresztül... Keres Jó, de adjon nekem tanácsot, asszonyom, ez nem úgy működik. Tehát valaki múltkor azt kérdezte tőlem, hogy miért nincsen, hogy van-e éjszakai ismétlés a műsoromnak. Visszaírtam, hogy nincs. Akkor azt kérdezte, hogy miért nincs, és úgy arra gondoltam, hogy Hát azért nincs, mert egy másik műsornak van ismétlése, és a rádió nem gondolta úgy, hogy ezt a műsort akarja ismételni, miközben ennek a rádiónak volt egy reggeli műsora is, és volt, egy, volt annyira nagyvonalú, hogy engem befogadott ide. Elmentem az ATV-be, elmentem a Hírtévébe, mind a Hírtévé, mind az ATV szívességet tett nekem, voltam a borsban. Um... Én egy olyan műsort készítek, amelyre ön és számosan mások odafigyelnek, de közel sem bírok olyan felhajtó erővel, a szó jó vagy rossz értelmében megfelelő rész aláhuzandó, hogy azok az emberek, akik figyelmet euh, tanúsítanak irántam, egyben az iránt is érdeklődjenek, hogy hogyan tudnának segíteni abban, hogy erről a műsorról tudjanak, hogy legyen, és Ráadásul ezt úgy élem meg, hogy nincs bennem semmilyen sértődés, gondolkodom ugyanazon, amin ön, és azt érzékelem, hogy szegény ember vízzel főz. A jövő héten a, a Horváth Péterrel összefogva elindult, elindítunk majd egy rádiós kampányt a Lánchid Rádióban, amely befogadta, a Karcefem nem fogadta be, a Klubrádió hosszas gondolkodás után nem fogadta be, nem könnyű, én csak azért gondoltam, én ezt, mert én nem, nem, nem, nem, csak én azt a kérdezem, az rádió, ön... alá, Amikor abba maradt az ön műsora, akkor ugye hetekig keresztem, hogy vajon mi van. Nyilván mindenféle internetes fórumon próbálkoztam, hogy valami hírfoszlányból összerakjam, akkor eltelt egy-két hónap, akkor megint próbálkoztam, akkor még nem volt semmi, és aztán valahogy körülbelül egy másfél hónap ezelőtt megint eszembe jutott, hogy hát ha van már valami, de ez teljesen ilyen próbálkozás volt, hogy beütöttem az ön nevét a, a keresőbe, és kidobta... Nézzé, ennél nagyobb a... sikere nem lehet az én személyemnek, mert ha valakiben ne. ilyen próbálkozás van, miközben egy vad ne. idegen, azért ennél többet nem lehet elérni. De azt még egyszer mondom, hogy azon gondolkodtam éjszaka, amikor felébredtem, sok minden járt a fejemben, de például nem tudtam rájönni, hogy amikor én a rádió kúhoz kerültem, hogy akkor például annak milyen hírverése volt. Szerintem semmivel nem volt nagyobb hírverése, mint ne. most. Ebben aztán valahogy oda találtak az emberek, itt pedig lehet, hogy az idő ezt is meg fogja oldani, és akkor uh, ugyanúgy meglesztem az a hallgatói létszám. bár fogalmam nincs me mekkora most, én csak magamból indulhatom. korábban se tudtam. Én csak szerettem volna ezt a műsort tovább hallgatni, és akkor itt véletlenül találtam meg, és ezért gondoltam, hogy hát ezzel mondtam, hinko? hogy mindenki két embernek magánkívül meséljel. Köszönöm szépen, <displayed> hogy hívott. Jó mondom, jó reggelt. Jó reggelt, kívánom. Egyik a műsorokból bekapcsolódni. Be van kapcsolódva, csak le kéne halkítani a rádióját. Igen, vállava. Benne van kapcsolódva. Haló? Mit szeretne mondani? Boszár, nem értem. Azt kérdeztem, hogy mit szeretne mondani? Azt szeretném, hogy a rendőrnek kira voltak. Én 83-ban vagyok, nyugdíjas. És a hárpárcidik kincsztárhelyen, ugye a kincsztárban vettem föl 1 millió 60 ezer forintot, és követtek a, még a civil rendőrök, tehát a tanulórendőrök. Most egy hónapja vagy kettő felavatta őket. Hát te van a rendőrség bűnözővel. Nem tudok segíteni, hogy a ne haragudnia. 061 489 0999 és 063677 161, bármilyen témában. Jó reggel. Jó reggelt, Jó reggelt Péter! Két témában szeretnék feltenni. Először az IC koncert kapcsán, az úr mondott, hát én ezzel jöttem neked egy másféltetőz a dialogóval kapcsolatban, és a tegnap Borsnak a 8. és 9. egy két oldalas cikk van, hogy interneten verik át a koncerte vágyokat a magyar fogyasztó, hogy nem az ügyben, és egy abszolút félreértés van itt. Elolvastuk mondatot, itt azt írt az újság, hogy ez a cég közvetítő szolgáltatást nyújt, amelyet a lehetővé teszi a személyek közötti jegyek adásvételt. Azaz, a jegyüket értékesíteni kívánó személyek megkérdeketik a weboldalukon az adó jegyeiket, és ezeket a jegyeket tudják az érdeklődők megvásárolni. Tehát szó nincs, ezek egy Én, az, jegy, az én, én, én úgy én. tudom, hogy ez is benne van, de ha belegondolsz például abba, hogy annak idején hetekkel ezelőtt erről itt volt szó, sőt, Igen. meg is szólalt az egyik cég, és ugye ez Igen. más körülmények között ugye úgy szokott lenni, hogy ez valamilyen módon bekörül a köztudatba, ez nem volt elég más orgánumoknak ahhoz, hogy a kejfejancsiból átemeljék, amit az ember tudomásul vesz, legfeljebb csodálkozik. Igen, most ez most, öt, két hét után itt a volt, a két oldal, egyre innen nem szabad jegyezni ez a téma. A másik, amiről szeretnék leveszni, én le is mi a gót és soha többet ezeken keresztül nem beszélhet, Úgyhogy ez, Jó, ez az a végelené. A másik, hogy kéne valahol abban a héten egyeztetnünk, mert én ezt a láncédezőt be kéne még a héten izdítani, mert a jövő héten hétfőttől tíz napig nem vagyok. És ezt most kéne Biztos, hogy nem lesz, mert, mert ugye én pénteken nem vagyok, nem tudom, hogy holnap le tudjuk-e gyártani. Ez a... az lenne jó, jó, jó. pénteken intéznek. Jó, rendben van Péter, akkor maradjunk. Akkor, most hova mész? Beszélünk. Balira, Indonéziából van egy nagyon jó akció, és akkor oda most el, elszaladok. Másodban gondolod? Hogy... Akkor... Még ilyen perc a barát. Mert... Jól teszed Péter. Akkor hétfőn nem találkozunk. De... É, fő, pont akkor indul, egy délután kor a repülő, hogy el, pont. Jó, pont el, két utána megyek, 25-én okay. ott vagyok. oké, okay, rendben van. nem 25-én, hanem, 25 hanem akkor ez nem tudom, hanyadik, amikor ugye megünnepeljük egyben a kejfejecsisületes napját is. Egy telefon még belefér. és a tegnapi nap Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Bosz vagyok! Jó reggelt! Csak azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök, hogy újra hallom. Én is örülök, hogy önt is újra hallom. Jó Ketten hallám. is örülünk már. Azt akartam mondani, de belé folytották a szót, és jól tették, így aztán sokkal rövidebb mondatot mondok, mint amit gondoltam, hogy én még egyébként szakmailag egyébként szakma az, amit én művelek, annyira ellenséges közegben, mint amiben most vagyok, még sose voltam. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Az én kiaim jöttek haza Hollandiába. És hogyan volt az ön története? Hát nagyon bonyolult volt, és hát műsor nagyon hosszú lenne. Most éppen bíróságra megyek, nem a fiai ügyében, és metron vagyok, tehát nem, nem igazán érek rá. De majd etszer. Jó, jó, akkor legyen szíves. Nagyon szépen köszönöm. Látják, ez az a kejfejancsi féle csoda, ami nélkül, hát nagyon fura volt érni téve. hogy az emberek tudomásul kell venni, hogy egyszer tényleg vége lesz. Nem feltétlen azért, mert meghal, bár tegnap a honpolától megkérdeztem, hogy kicsivel több kávét ittam a kelletén, a György is elkésett fél órát a találkozónkról, és akkor bezárkoztam a Mamut wc és azt írtam a honpolának, hogyha meghalnék a Mamut WC-ben, akkor szerinte mennyi idő után találnának rám. A honpola azt írta, hogy hülye vagyok, ez kétszer is írta. Ezt aztán este elmeséltem a lányomnak is, nem azért, mert jó tréfának találtam, hanem mert tényleg ezen gondolkodtam volt a WC-ben, mire a lányom sokkal praktikusabb, mint a Honpola, ami nem azt jelenti, hogy kevésbé szeret, nem hiszem, hogy ez így lenne. Azt mondta, hogy este a takarításkor. Halad, Szent János bogárként fényt vissza a hátán, így mutatva utat. Én biztatnám azt, aki kép a sorból és bátran előtt.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 nulla hat egy Úr, egy van, de figyelek. Jó, reggelt kívánok! Nekem óriási csalódás a Ferró és a Ricse. Minden esetben vágyom rá, és elmegyek a koncertjén, és mindig abba bízom, hogy hát, ha végre egyszer ad egy beátricse koncertet, nem a lakodalmas rock dalaiból, akár csak egy Nostalgia koncertként meghirdetve. Minden esetben a régi számokból van egy 12 perces blokk, azzal el van intézve és aztán 8 óra munka, 8 óra pihenés, és egyéb. Tényleg a lakodalmas szintje. Óriási csalódás nekem. És már így ez a budai park már, ez már nem fér bele. Már azt mondtam, már több... nem, nem bírom elviselni azt, hogy, hogy azok a dalok, ami rajongásig odáig voltam, nekem 30 másodperces betétek formájában jelenjenek. Nekem azért egyszerűbb a helyzetem, mert én nem voltam annak idei rajongó, hogy mi volt vasárnap, azt majd elmesélem hétfőn, ha még élek. Kíváncsi vagyok rá nagyon. Köszönöm félek hogy, félek, hogy csalódás lesz újból. Viszont hallásra. Viszont hallásra. A műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Jó reggelet, kívánok a van Ugi Attila, hogyha egyébként valaki kérdezni, akkor 18. Kelet, vagy főváros kapcsán, akkor hajrá, valamelyik száma, kettő közön 06148 9099 063677 1161 a rendelkezésére áll. Hát ugye, tudja, vannak ezek, amikor így, van vannak ilyen cetlik, és akkor húz az ember, mintha valami tétel lenne, hát ilyen nincsen, de... Sokszor jár a fejemben a gyorsforgalmi út kapcsán, nem feltétlen azért, mert éppen megyek Ferihegyre, most éppen nem voltam, aztán két hét lesz majd októberben, novemberben, amikor két különböző városba utazom, és akkor megint használom. De most ott folyamatosan nem csak kamionok akadnak el, amit annak idén a Kalipszó Rádióban fordult elő. Én szombaton vezettem ott műsorot, és akkor rendszeres hír volt, hogy beszorult valamilyen kamion, és akkor el, már kívülről folytam, hogy hogyan engedik le a kereket, vagy a tengelyt, nem tudom, hogy izé, hogyan bizélnek vele, és akkor megy tovább, de halálos balesetek, ha nem is tucatja ide. Egy is több a kelleténél. Én tudom, hogy minden munkához idő kell, de csiga lassúsággal halad ennek a felújítása, és legutóbb a hardit hallgattam, talán a Gávölgyinél a a Klubrádióban, ahol arról volt szó, hogy, ugye, arról volt szó, hogy a Putyin meg a többiek hogyan tudnak rácsodálkozni a városra a gyorsforgalmi révén, és akkor ugye mondta a Hardi, hogy hát már rég és rég nem ezen az útvonalon közlekednek, egyebek közt ennek a tökéletes használhatatlansága, meg hát borzasztó látképe okán. Én tudom, hogy az ember unnos-untig ismételt dolgokról beszél, de attól az még van. Ez így van. Sőt, hát ugye van ennél egy szörnyű aktualitása is. A, ugyan nem a, az inkriminált szakaszon, hanem pont a terület határán már egyébként vecsési közé. Igen, ott is volt egy baleset. A hétvégén volt egy baleset, ahol, ahol két, ember, két ember meghalt. A, nyilván ugye ezeket a dolgokat, amik hosszú-hosszú időn keresztül nem volt hozzányúlva, végig sem lett, gondolva, hogy hogyan lehet hozzányúlni. Egy csomó olyan helyen a, a spontán Hát nem azt mondom, hogy privatizáció, de a spontán építkezések olyan mértékben építették el, nagyon csúnya magyar szó ez az elépíteni, de attól még sajnos létező szó, tehát azokat a helyeket, ahol a bővítésről, illetve a szélesítésről lehet beszélni, ahol az út átalakításáról lehet beszélni, hogy az, hogy az hihetetlen is ugye. Éppen, éppen a héten volt megint a kerületben egy egyeztetés az Egyes, illetve a Kettes ütemről, azoknak a terveiről, hogy hogyan lehetne átalakítani, hogyan lehetne összeníteni. Nyilván annak következtében, hogy, hogy nincsen olimpiai, nem volt, tehát volna az olimpiai pályázat. Azért a, a, az a nyomás kényszer, amelyik mindenki rajta volt, hogy ezt azonnal is három másodperc alatt kell megoldásokat találni, azok most jelen pillanatban így ilyen formában... Lehet, hozzá kell, kell tenni a, haza, a hazai borzasztó közlekedés kultúrá. tehát ugye ott, ahogy űrülten előznek, és aztán olyan kényszerhelyzetet hoznak létre, hogy jobb esetben csak ütköznek, rosszabb esetben szenvednek, még rosszabb esetben meghalnak, ahhoz persze kell valami barom, aki így előz. Az kétségtelen, sőt, nem, nem arról van szó, hogy egy, ö, ö, de azt kell látni, hogy, hogy ö, csomóan közelítik meg ezen az autóúton keresztül a repülőteret, akik valószínűleg navigációval érkeznek, nem ismerik a környezetet, nem ismerik a helyszínt, nem tudják, hogy mennyire szűk és mennyire nincsen mozgás ezen a helyen, Valószínűleg babrálják a navigációt, meg figyelik, hogy most akkor ott lesznek, vagy nem lesznek, ott, vagy kiérnek a nagymama elé, vagy nem. És en uh, idő alatt ezekben a helyzetekben sokkal figyelmetlen, mert így egy szélesebb uh, nagy menekülést, vagy több menekülési helyet biztosító úton ez nem okoz problémát, itt viszont nem lehet egy pikolc sem lankadni a figyelemnek, egyrészt, másrészt, meg nem lehet uh, olyan kormány mozdulatot tenni, amelyik kormány mozdulat egy picit kibillentő, hát e e mert már föt van a korlátor. És ugye szinteltolások vannak, ugye, tehát nem arról van szó, hogy négy sáv van, permanensen, pontosabban mondva azt mondja, hogy kettő, négy, hat sáv van, ugye két oldalon lehet, hogy van út, de a középső az ugye két sávos, és a középsőben nem lehet térelválasztó elemet tenni, mert benne, ugye az annyira szűk, hogy egy térelválasztó elem már annyi helyet foglal, hogy akkor már a két sávban nem férnek el a szélesebb járművek. Igen, igaz. De most nem megkerülve a kérdés, de azért, hogy valamilyen. Nem gondolnám de, ezt valami... az ő számlájára írni, csak egész egyszerűen az ember azt gondolja, hogy ha ennek a fővárosnak, nem 18. keletnek, ennek a fővárosnak van olyan dolga, amit meg kéne oldania, akkor ez ott kéne, hogy legyen az első nem tudom hányban és annak megfelelően foglalkozni is kéne vele. Tehát nem az a megoldás csupán, hogy vonatot indítanak oda, mert az is javít a helyzeten, de attól ez még maga lesz a szörnyel, a frász, borzasztó. És hát ezzel, és ez nem politikai kérdés, mármint nem politikai mezőre tolom, az elmúlt időben senki nem foglalkozott, mindenkinek volt valami elképzelése, és maradt úgy, ahogy volt. Ez így van. Felújítani, dolog... felújítani se nagyon lehet gondolom, mert az is olyan mérvű közlekedés fennakadást okozna, hogy a faladná a a harmadikat. Három, három három megjegyzésem ad legyen ezzel kapcsolatban most is viszonylag gyorsan. Az első megjegyzésem az az, hogy nyilván ennek a, a lehetetlenségére két dolog, hívta fel a figyelmet. Egyrészt az, hogy hogy a motorizációval, tehát ugye a 2008 9 es válság után, azért vagyunk be őszintén, hogy a, a benzinárak emelkedése miatt egy csomó minden másféle sokkal kevesebb gépjármű volt az utakon. Ma pontosan lehet látni a belvárosi közlekedésben, a bevezető bevezetőutaknak a forgalmában, hogy sokkal több emberül ül autóba, mint ami a válság idején, a gazdasági válság idején volt. Ugye ez eleve egy olyan nyomást jelent ezen az utakosan. A másik pedig az, hogy... Robbanásszerűen tár társadalmiak volt a repülés. Ma elképzelhetetlen mennyiségű ember képes kifizetni egy-egy repülőgépnek, egy-egy repülőjegynek az árát A-ból B-be, hiszen ha akciósan fölmegy egy honlapra, akkor ha kellőképpen bátor és vállalkozó szellemű, akkor nagyjából egy vonatjegy áráért bárhol Európába elutazhat, ha szerencsével foglalja le a jegyet. Hát most már 13 millió utasa lesz a repülőtérnek. A malév összecsuklása idején 7 millió volt. Megduplázódott, megduplázódott a, a, a, a szám, akik használják a repülőt. valahogy ki kell oda jutni, és onnan haza kell jutni. Tehát ez az út, ez már erre ezt szervezetni. A másik fontos dolog az pedig az, hogy azért azt is elmondjuk, hogy hogyan áll jelen pillanatban a, a fejlesztés. De kettő plusz egy ütemre fejleszteni, vagy készülnek fejleszteni, az egyes ütemnek a tervpontjai, azok ugye nagyjából úgy néznek ki, hogy ö, talán az engedélyek be adva néhány héten belül az egyes ütem terve és ha meg lesz az engedélyezés, akkor a fővárosnak a költségvetésben szerepel erre forrása, és ö, ennek az lesz a következménye, hogy szerintem, kevesebb, mint egy éven belül az egyesütemben előrelépés történik, tehát elkezdik majd ö, ö, megcsinálni ezt. Tehát, hogy az egyébként milyen káosztal fog járni, ez egy következő kérdés, de az azt jelenti, hogy az egyesütem ütem, 12-14 milliárd forintos rész, az azt jelenti, hogy ö, részben a, az azt fogja jelenteni, hogy a, a, az egész ö, Útpályának az összenyítása és szintbehozása, mert a középső útpálya néhány centivel magasabban van, mint a szélső útpálya, meg fog történni. És ö, több helyen, a, ahol jelen pillanatban a csomópontoknak olyan a kialakítása, hogy nehezen vagy egyáltalán nem lehet ezekkel a csomópontokkal ö, ö, mit kezdeni, most ezeken a helyeken meg fog történni ezeknek a csomópontoknak az olyan ö, módosítása és olyan átalakítása, amelyik módosítással és átalakítással nagyjából a keresztirányú forgalom is ö, kezelhető lesz. Ezek szintbeni, hangsúlyozom, ezek most szintbeni csomópontok lesznek, tehát nem külön szintűek. A, a következő szakaszban, ami a második ütemet jelenti, ö, annak a, az engedélyeztetése az valószínű jövő évben nagyjából ilyen időszakban fog elkészülni, és, ö, és akkor lehet majd bővebben beszélni róla, az pedig azt fogja jelenteni nagyjából, hogy a jelenleg az átvezetések, ugye az Igló utca, Kőhíd, Felső Csatári út magasságában egysávosak. Ezek az átvezetések kétsávossá válnak. Itt külön szintben ki fogják alakítani ehhez kapcsolódóan azokat a fontos plusz elemeket, amelyek nélkül nem lehet a csomó pontokat értelmesen használni majd a keresztirányi forgalomra, és megtervezik a gyalogos összekettetést külön szinten az Erzsébet-Béla telep és a Peszemtőninc városközpont között, illetve külön szinten még egy áttörést fognak, még vizsgálják jelen pillanatban, hogy melyik helyszínen összenyitni, amivel Erzsébet-Béla telepről még egy helyen fel lehet majd tárni a gyorsforgalmi utat. Ugye jelenleg ez a ez a, ez a koncepció. Ez hát a, ez kíváncsi vagyok, hogy mikor lehet majd múzeumban tenni azokat a fényképeket, amelyek jelenleg a realitást mutatják. Um, menjünk tovább. Uh, önt véletlenül véletlen el hozzám tegnap annak a hírét, illetve nem a hírta, hanem egy e-mailből idézek, mely szerint Budapest Főváros 18. kelet Pest-Szent-Lőriz pest, -Szentlőriz, pest, -Szentlőriz, pest -Szentlőriz, polgármester hivatalához a napokban érkezett lakossági bejelentések Uh, ez itt ismétlése LG magántulajdonban lévő Szent László utca kettes szám alatti ingatlanul működő fővárosi rendezvényparkkal, illetve az ott megtartott magánrendezvényekkel kapcsolatban a lakosok zajról, zavaró rendezvényekről palackodtak. A Fentelzett terület jelen magántulajdonban van. Nyilvántartásunk szerint így az önkormányzat a terület környezetében áruházra áruházra vonatkozóan 2013-ig volt érvényes építési engedély, amely a telekulajdonos nem hosszabbított meg. A rendezvénypart területén a lakóház lakóházépítési szándéka sem valósult meg. A rendezvényszervező cének, illetve a fővárosi rendezvényparnak a 18 polgármesteri polgármester hivatal nem adott ki semmilyen rendezvény tartására jogosító engedélyt. Szeptember 16 a tereten autós rendezvényt tartottak. 23-en, ez még előttünk van, újabb rendezvény hirdetett meg a rendezvénypark üzemeltetője Fővárosi Palacsinta Fesztivál néven. A 18. keleti önkormányzat az alábbi felhívást adta ki a rendezvénypark és a rendezvényei vonatkozásában tekintetében részére. A Fővárosi Rendezvénypark névhasználat megtévezte a magánteleten lévő helyszínt vállalkozó üzemelteti a 18. keletben meghirdetett Fővárosi Palacsinta Fesztivál nem a Budapest főváros 18. keleti és nem Budapest Főváros önkormányzatának rendezvénye. Minden lehetséges eszközzel felépünk a nem megfelelő engedélyek birtokában megrendezésre kező rendezvényekkel szemben. Ez a történet, ami itt ebben a közleményben le van írva, ez egyszerre több mindenről szól, beleértve, hogy a névhasználat az jól működik-e vagy sem, de ennél lényegesebbnek tűnik, hogy az, ami történik, az mennyire jogszabályszerű, és ha jogszabályszerű, akkor mennyire zavarja az ott élőket. Ez milyen ez az izé. Hát ennek három rétege van, ugye? Az Erről egyébként mennyi... önkorában, mielőtt nem szóltak róla, nem is tudott? Nem tudtam, hogy ilyen, ilyen típusú rendezvények ilyen, ilyen elánnal zajlanak. Gyakorlatilag De arról se ez... tudod, hogy ezek a rendezvények zavarják az ott élőket, mármint a környezetében lévőket, hiszen ez arról is szól. Egy-egy alkalommal tettek bejelentést. Ennek következtében mi kértünk zajmérést. Ö... Kivittük és kivittük az zajmérőket, és ugye most várjuk az zajmérés eredményeit, de előzetesen annyit tudok erről mondani, hogy az zajmérés, amit hivatalosan nem írt le az a vállalkozó, aki az zajmérést végezte a felkérésünkre, az azt mondja, hogy magasabb volt a zajhatárérték, mint ami egyébként ezen a, ezen a terület részen, ebben az övezetben megengedett volt. Ez volna. egy új novum, most korábban nem volt ilyen tevékenység? Gyakorlatilag ez egy magántulajdonú terület amire a tulajdonos próbálkozik mindenféljével. Ugye egyszer volt egy építési engedély, amit 2007-ben emelkedett jogerőre. Nyilván azzal nem élt, mert akkor most látnánk, hogy ott valami más van, és nem pedig egy üres terület. Ez egy, ez egy olyan terület, ami régen a pakura tartálykocsiknak az átlott. Tehát érkeztek tartálykocsina, a kőolaj, és minden egyébő kőolaj származik, és azt átfejtették tartálykocsiból, tehát gumikerekes tartálykocsiról vaskerekes tartálykocsira, tehát közútról, vasútra vagy vasútról, közútra. Ez a terület, ez ugye most már erre nincsen szükség, mert a csővezetéken oldják meg, kármentesítés volt ezen a területen, illetve ennek a területnek a közvetlen szomszédságában. Új tulajdonosokhoz került az új tulajdonosok, azt gondolták, hogy ez egy jó üzleti befektetés, de nyilván a Előbb említett gazdasági válság következtében úgy gondolták, hogy az építkezés nem fog megtérülni, amit ők ott áruházra vagy bevásárlóközpontra gondoltak. Ezért nem csináltak vele semmit, de azért úgy gondolják, hogy valami módon hasznosítani kell. És ennek az egyik ága lehet az. Még ezt egyébként nem sikerült kideríteni a kollégáimnak a hivatalban, hogy most ő maga a terek tulajdonosa vagy az általa bérlőként a rendszerbe bevont szervező szervezi ezt a dolgot, erről nincs információnk, de a lényeg az, hogy, hogy olyan rendezvényeket szervez, amelyik, amelyik rendezvények egyrészt a körny környéken élőket részben zavarják, másrészt szándékosan összejátszanak és összekacsintanak, és olyan típusú felhívásokat tesznek közé, például a rendezvényeket programkötőjel, budapest.hu címeken lehet elérni, tehát olyan, mint ez egyébként a fővárosnak lenne valami hivatalos rendezvénye ö, ilyen helyeken hirdetik, rész pedig ezeken a rendezvényeken nem, nem kérik meg az engedélyeket. Ugye a Vest Balkán eset óta tudjuk, hogy tömegrendezvényekre, ahol sok ember talán hát, ez a legsúlyosabb mert a többi, azok, azok egyszerűség. Hát az egyéb, Történek. Egyébként a többi, miatt, a többi miatt önmagában én nem tettem volna ki, ö, nem tettem volna ki ezt a felhívást, és Elnézést nem tudom. Elnézést a, mondani, a de, de ez, eset. amit mond, ez nagyon gáz. Hát pontosan, hát pontosan ez a harmadik. Az hó, nagyjából lehet tudni, hogy ez hány fős, tehát, hogy hány ember részvételében én zajlanak ezek az én, események? Én ezt, nem, én ezt nem tudom, én csak abba akartam, bele, amikor, amikor a sajtószeményt néztem, akkor ilyen promó hírek jelentek meg különböző um, turisztikai, meg belfődé, Ugye, úgy, szól a, a, turizmus, úgy szól a sajtóközlemény, hogy fővárosi rendez... hát, hát, Igen? A, a, a, ezeken az oldalakon azt jelentik, hogy több tízezer embert várnak oda. Most én ekkor több tíz amikor Tízezer embert? Hát ezt írták, hogy több tízezer embert. Ez egy mekkora ez terület? Ez egy óriási terület, de, de most. Jó, de figyelj, figyelj akkor itt van el, előttem a sajtó közlemi mi minden lehetséges eszközzel fellépünk, a nem megfelelő engedélye birtokában, megrendezésekkel, rendezvényekkel szemben, de hát akkor én azt nem mondom, hogy statáriális eszközökkel kell fellépni, még csak egy jogállamban élünk, de akkor ez, hogy minden lehetséges eszközzel fellépünk, tehát akkor már most fel kell lépni, nem kell bevárni azt, hogy ez az esemény beleért, vagy semmi az igénye a világán. Nem történik, 30 ezer ember nagyon jól érzi magát, de nincsenek meg azok az engedélyei, amelyek alapján egyébként azt lehet feltételezni, hogyha bármi történik rossz, akkor arra föl van a készülve, akkor ebben a pillanatban el kell járni a rendőrségnek, vagy mindenkinek, aki ezügyben hatóság, és a hatóságnak az engedélyeire van szükség. Tehát, így van. 23. A kollégáim bekérték a rendezvény szervezőit, tájékoztatták őket, hogy milyen típusú engedélyeket kellene benyújtani, milyen terveket kellene benyújtani. Ugye nem csak az önkormányzathoz, hanem a katasztrófavédelemhez, hanem Oké, a rendben van, ez egy szombati esemény, ma van, Mi lesz? Mikorra megy be az, akinek ezügyben be kell mennie? Már tegnap bent volt, és átvette a tiltó határozatát az önkormányzat. És tudomásul vette? Hát nem vette tudomásom, mert ő nyilván azt gondolja, hogy ő mindent rendben. Aki rendben, Oké, rendben van, ő nem vette tudomásom. Mi lesz a reakció? Hát nyilvánvalóan ezek után az összes hatóságot én meg fogom kérni arra, hogy a, a kezdet-kezdetén a rendezvénynek menjen ki és tartson ellenőrzést. Szigorúan a környéken élők, illetve a rendezvényre látogatók biztonságának érdekében. Tehát ilyet nem lehet csinálni, hogy valakinek eszébe jut, hogy meghív, nem tudom, Ezer, több ezer embert egy rendezvényre, és nem teszi le azokat a biztonsági előírásokat, amik nélkül ma sajnos nem lehet. Hát, illetve nem rendezi. sajnos, hanem hála jó Istennek. Tehát a vesz hát, az, hát... nem az, azért szörnyű, az attól szörnyű, hogy ott hányan haltak meg, de ha nem haltak volna meg, akkor is azok a biztonsági előírások, amelyeknek eleget kell tenni, az arról szól, hogy sérüléssel legyen, nem kell ahhoz meghalni hogy az ember utólag fejéhez kapjon, és azt mondja, hogy Istenem, Istenem, én nem voltam óvatosabb. Ezeket az engedélyeket, ugye én már ilyen beszélgetést folytattam, nem pontosan érde, de ez hasonlót Bácska Jánossal a Budapest part kapcsán, ott egy sor az önkormányzat engedélye. Ezt egy sor dolgot nem, de egy sor az önkormányzatnak van köze, illetve a jegyzőnek. Így van. így van. Tehát ugye az ANTS nébi is nap, az, az kormányhivatal, részben fővárosi kormányhivatal. Azért tisztában van az illető, a akar okay, néc, de tisztában van az illető, hogy ön ezeket a szervezeteket a szó jó értelmében fölfújja lármázni ezekben a napokban? Hát már a kollégáim fölrámászták őket, és jelezték. Katasztrófa védelemmel is egyeztettünk, hogy adtak le Tehát mielőtt behívtuk volna, őket az először megkérdeztük, mert ugye mi nem kaptunk semmilyen, fél, semmilyen olyan típusú felkérést, hogy erre adjunk engedélyt. Semmilyen ilyen jelzést nem érkezett hozzánk, és akkor értem a Nukerrel, hogy, hogy körbekérdezem azokat a kollégákat, akik a társhatóságoknál az engedély kiadásában eljárnak, hogy egyébként ők tettek- -e ilyet. És aztán kiderült, hogy, ők sem, te, hogy ők, ők sem tettek ilyet, mert hogy kérelem sem érkezett feléjük. Tehát ez tökéletesen azt a. Azt a homályt mutatja a szervezőknél, hogy fogalmuk sincs, hogy hogyan kell egy ilyen rendezvényt megszervezni. A hát fogalmuk arról? sincs, és olyan nagyon sok fogalmuk arról sincs, hogy egyébként ezügyben ők valamit tenni szeretnének. Mert azért, hogy fogalmuk sincs, azért aki ma Magyarországon ilyen rendezvényt csinál, azért nagyjából vagy tart, nem csinál, azért tisztában van azzal, hogy ez nem úgy van, hogy az ember csak úgy lerakva egy papírt, és azt mondja, hogy gyertek. Ők abban a hiszen... Hát, ugye jön, szokták az mondani, hogy az ezt a képzeli. De ők azt gondolják, ha ez magántulajdonú ingatlanom van, akkor ők nagyjából azt csinálnak, amit akarnak. Szerintem ez, ez van az ő fejükben. Nagyjából prog prognosztizálja a szombatot, vagy inkább elkerülni? Hát most én inkább elkerülném, mert, mert a másik kérdés, amit én most nem akarok feszegetni, mert eztán az végképp nagyon messze vezetne, de hát azért ez a terület, ez a, a a kertvárosi terület szélén e, lévő e, egy elhagyatott, mondom korábban pakura átlakó terület. Na most, hogy valaki ide Palacsinta fesztivált álmodjon meg, hát e, azt én nem tudom, de az biztos, hogy én e, e, egy, egy komolyabb kivizsgálásnak vetném alá. Tehát e, vannak olyan területek, ahol, ahol egyszerűen van vonzás az ilyen típusú rendezvénynek, és vannak területek, ahol nincs. Na most... E, egy ilyen területen, egy ilyet meghirdetni, én azt gondolom, hogy lehet, hogy mi egészen máson törik a fejüket. Azt kérdezem, hogy ön is, de mi máson? nem tudom. Aki a ilyen ne vesszük el. Ön találkozott az illetővel, vagy nem? Nem, nem, nem. Hát a hatósági kollégek. A Jó, hát akkor a jövő héten térjünk vissza rá, beleértve, hogy azt feltételezem, hogy akkor ön most minden alkalmat megragad arra, ön és a kollégái, valamint az önkormányzat, hogy azokon a felületeken, ahol ezt el lehet mondani, gondolom, hogy előbb-utóbb akár a napilapok is bele tudnak kerülni, vagy az internet, á, tudatosítsa az emberekben azt, hogy nemhogy a saját felelősségükre mehetnek el, hanem a saját felelősségükre sem mehetnek el, mert ez nem egy olyan dolog, hogy az ember eldönti, hogy ezt vállalja, mert aki ezt szervezi, az ezt nem teheti meg. Így van. Születlete, hát, hogy bátor kísérletet tesz nekünk, rá, illetve már tett rá a múltban. Igen. igen. Nekünk, nekünk az a legfontosabb, és az motivál bennünket, az, hogy most mondjuk milyen engedélyekkel rendelkezik, nyilván legyen az ember jogkövető, amikor egy ilyen rendezvényt szervez, de az embereknek a, a testi épségével, az életével nem lehet játszadozni. Tehát anélkül nem lehet ilyen rendezvényt megtartani, hogy azokat a kötelező protokollokat ne tartaná be, ami a különböző hatósági bejelentkezésekkel egyenértékű. Ö, most lehet, hogy most itt engem deresre húznak, de de, de, nem. Mondjuk, de mondjuk a, de mondjuk a, a, a, a nav mondjuk a legutolsó, hogy a naphoz bejelentkezik. De remélem, nem, nem, hogy, nem, hogy ez így bárki deresre akarná de. húzni. Örülök, de, hogy, de az... hogy megtalálod, okay. sajnálom az apropót. Hát, igen. Most valójában a hátrelőmű napokban nem maradt más, mint verni a tamtamot? Hát persze, hát és, és rászorítani, a, a, rászorítani a szervezőket arra, hogy bár én azt gondolom, hogy ennyi idő alatt nem, nem lehet, lehet. Nem lehet, nem nem, nem, nem, nem, nem, pont ezt akartam lehet. mondani, hogy ennyi idő nem lehet. Ennyi, ennyi, idő lehet ennyi, ennyi idő alatt nem lehet katasztrofa védelmi tervezet, Nem, nem, nem, az, az fizikailag lehetetlen, arról nem beszélve, hogy ha bármilyen elvárás, elvárás az... van, akkor azt meg kell valósítani, az nem 72 óra kérdése. Ez így van. Hát nem örülnék, hogyha szépen. ez alapján kerülnének be a hírekbe. Hát én is. Ezt próbálom elkerülni, hogy ártatom embereknek a, a testépségét épségét a kockára tegyük. Jó, de ahogy én kiveszem, ott hatósági emberek lesznek, és a netán véletlen nem fúj vissza, de visszavondulat nem fúj a rendező, akkor lesz majd ember, aki tesz annak érdekében, hogy mégis visszavonulót fújjon. Igyek, igyekszünk, igyekszünk ennek az érdekében valamit tenni, hogy jó, jövő héten visszatérünk rá. Nagyon szépen köszönöm, sajnálom Jó. az apropót. Viszont hallásra! Köszönöm, viszont hallásra! Önök Ugi Attillát hallották, a 18. kerület polgármesterét. A műsort a 18. kerületi önkormányzat kormányzat Fásultam bár végtelen sorban el. I'm Bye. Az újpesti önkormányzat támogatja. A vonalban Winter Monte Zsolt újpest Jó, reggelt, Jó reggelt kívánok! Valaki be akar kapcsolatni a beszélgetésbe az egyik telefonszámon tud kérdezni vagy érdeklődni. Á, olvastam a kirohanását imáron a lelketlen játékkal kapcsolatban. Az Újpest labdarúgó csapata örök témát szolgáltat. Olyan nincs, hogy ne legyen miről beszélgetni vele kapcsolatban. Hát valami nagyon nincs rendben a, a csapat körül, az egészen jól látható, hogy ennek most uh, milyen okai vannak, pontosan azt csak az ember feltételezheti, vagy, vagy teóriákat gyárthat, de, de nem normális az, hogy nagyjából ilyen kerettel, ezen is lehet vitatkozni, de minden esetre az egyéves igazolási eltiltás után egy mondjuk egy átforgatott és megváltozott csapattal, a hazai NB1-ben a legrégebben tisztségét betöltő edzővel, és egy olyan tulajdonosnal, akiről meg másokat beszéltünk. Nem mindegy, a lényeg az az, hogy egyébként ez méltatlan volt, és egyébként ki lehet kapni egy nagyon jó hajtkos mencsendel, de az ember azt látja, hogy itt, itt valami nagyon nagy baj van, vagy a fejekkel, vagy a csapategységgel, vagy, vagy azért nem tudom mivel, de de az Újpest az érzetlen. Ki jár a meccsekre? Hát az ártakus meccseket... Nem. Ő... de De, de, de. A, tudás, a kivetítő... úgy, fotót is csinál, tudom. De Igen, egyébként... Kivetítő volt, és a kivetítőnél ott voltunk. Hát most Sopronban, mely a Maxima Kulpa nem voltam lent más hétvégi programunk volt. És most mivel a kerékpáros is fotófesztivál lesz, és az őszi születi mulatság, nem, ez mutaság, mert nincs tavaszi születi válság. Tehát a születi mulatság lett fombaton önkormányzati rendezvény. Ez a káposztás de... megnyert Farkas Erdő és környéke? Igen, hát ott délelőtt, délelőtt ott van a, a, a futás és a kerékpározás. És utána pedig este a, a szokott helyen a város. De meteti, most árulj el nekem, hogy de... biztos valamit kavarok most, akkor van egyébként engedélye a stadionnak, hogy ott játszanak mérkőzést? Van. Tehát akkor azt megkapta független attól, hogy nincsen meg, nem volt meg az esőztetése, vagy a nem tudom micsodára... Tájafűtés, Ike, tájafűtés alól kapott egyelőre valamiféle felváltást, ha jól amíg szem, vagy valamilyen olyan technológiát engedélyeztetett a a belga tulajdonos, ami ez a nem a fűbeépített székülszálak, hanem, hanem ez a fölülről. Csak, ha, ez amely, fanyagol, ha ugye, de volt, volt, előtte viszont nem kapott engedélyt, a hirtelen kapott. Mi történt a kettő között? Hát úgy volt, az volt, hogy az MLS szabályzata szerint most már ebben a, ebben a, a, a szezonban már csak az ilyen pályában elrendelkezik. Én itt akadtam hát el, aztán el, ezt, De aztán kompromisszumos, mert úgy tudom, ebben nem vagyok teljesen biztos, de úgy tudom, hogy egy kompromisszumos megoldás, mint elfogadták ezt a visszaki megoldást is, tehát ugye az MLS azt mondta, hogy tulajdonképpen neki nem a technológia fontos, hanem az, hogy adott esetben decemberben is, eh, akkor, amikor mondjuk megfogyni a pálya, akkor is lehessen rajta mérték. Ebben ekkor az országnak egyébként valahogy velejárója ez a tulajdonképpen. Tehát ez, ez egy nagyon rendes szó. Tehát ez a tulajdonképpen, ez, ebben benne van minden. Hát igen, tehát hogy, hogy a, a, a, ha van egy olyan szándék, hogy át akarják szervezni a, a, a Nemzeti Bajnokságnak a naptárát, és mondjuk igazodva az európai klubcsapatokhoz nem akarnak én két és fél, vagy két hónapos szünetet tartani, és vagy csak márciusba kezdeni, hanem akár már januárban vagy február elején, amikor ugye az időjárási adottságok miatt könnyen elképzelhető, hogy, hogy fagy van, és a pályákat alkalmassá kell tenni arra, hogy ezek ennek ellenére játszhatóak legyenek, akkor Valóban egy logikus döntésnek tűnik, hogy maga a műszaki megoldás az mindegy. Csak Jó, csak a, ezzel a a tulajdonképpen ne mit kezdeni. Menjünk tovább. A Újpesti futó és kerékpáros fesztivál, ez 23-án délután 9 vagy reggel 9 és délután kettő között. Itt, tehát futnak és kerékpároznak. Ezzel kapcsolatban egyébként, aki a Újpest holnapjára felmászik, az tapasztalja azt is, hogy milyen lezárásokkal jár ez együtt, mert hogy lezárásokkal jár együtt. Ugye ez káposztás, mert egy farkaserdő és környéke. 220-as és 20 eljelzésű autóbusszal közelíthető meg. Hát aki kerékpározik, az valószínűleg nem autóbuszon viszi. Információs helyszín nevezés az Óceának utca és a farkas -Erdő utca által határolt füves területen. Van minifutás, maxifutás, kerékpáros futam, 1 6 illetve 8,6 km is van kutyás futás is. Ez két km. A minifutás rajtja 9 a kerékpározás, az 4.12-kor, a maxifutás 4.11-kor, és a kutyás futás pedig 1 órakor, és ugye meg annyi lezárás is van, ezt itt most mind nem olvasom föl, miközben van bemelegítő torna a Sima Simonettával, tehát ez egy ilyen jambori, ez hanyadik, vagy... A sorban, vagy első? Ó, nagyon sok, sok. Minden évben kétszer tartunk, egyet tavasszal, egyet ősszel. Ugye tavasszal a Káposztás megyeri nap keretében, tehát ott akkor e, délelőtt futás és kerékpározás este pedig ott Káposztás nem azon a helyszínen, kis húszklék, kis koncert, meg ilyenek. Ilyenkor ősszel pedig az egészségnapnak hívjuk, ilyenkor nem csak futni és kerékpározni lehet, hanem a mellette levő, Karinti iskolában különböző prevenciós egészségmegőrzős programok vannak, tehát után utána hogy egészségmegőrzős, tehát vérnyomásmérés, mérés, tehát nagyon sok ingyenes tanácsadás. Tehát bárki, aki, aki szeretne az egészségnyel, mérés és rengeteg más dolog, akkor nyugodtan eljöhet. Ő valamelyikben Én indul? Kerék... Én kerékpározni szoktam. És de itt? Ezt de előző. most fog? Igen, igen, igen. Amit úgy értem a kerékpár, hogy, hogy nem a futtóversenyen veszek, hisz, hanem a kerékpáros. Kutya van? Nincs kutya. Nincs akkor a, a, a kutyás nem. Kutyás abba, nem, nem, nem. Nem, nem, A kerékpározásban Ez a kutyás futás, ez nekem mindig azért volt egy érdekes valami, és sose tudtam eldönteni, el, hogy ott valójában kutyás futás van -e, vagy pedig a, a kerékpározó élvezettel tűri, hogy a kutya húzza, de nem szeretnék senkit sem megbántani. Uh... Nem, hát ez most, ez már csak néhány, ez néhány éve van ez a kutyás futás, Ugye újpest eléggé állatbarát város. Nagyon sokat teszünk azért, hogy, hogy a, mind az együttélés kutyások, nem kutyások együttélése mind a tisztaság, mind pedig úgy általában az állatvédelem az előtérve kerüljön, és, és jött az az ötlet, hogy ha, ha már itt tartok, a... akkor ez ugyan még az Ugi Attila területe volt, de ott másról volt szó, egy, rend, egy engedély nélküli rendezvényel kapcsolatban vertük a tamtamot, hogy az emberek tudják, hogy az micsoda, mert hogy ott egyébként a Bókai kedben sportizelítő, hatodik kutyás sportizelítő lesz a Bókai kedben, úgyhogy itt a, csak a kutyáról jutott az eszembe. 21-én, ugye erről már korábban is volt szó, és időnként hűtötte a lelkesedésemet, hogy ezek nem olyan nagy jelentőségű dolgok. Ezzel együtt én beszoktam róla számolni, hogy az újbesülti tervtanás következő ülését 21-én reggel 10 órától kezdődően tartja Hivatal István út 15 számú épület 3. emeleti tárgyalójával. Az ülések nyilvánosak, melyre minden érdeklődőt várnak, aki szeptember 21-én reggel 10 órakor oda elmegy, mit fog tapasztalni? Hát most megfogott. <gül> ugye, te, hát a tervtanács ugye akkor ül össze, hogyha a tervtanácsi véleményezés köteles terv érkezik az építési hatósághoz. Ja, hát, ha tudom, már... hogy 21-én lesz egy ilyen. Terv. Én, én tudom, sőt, általában nekem mindig megküplik a, a meghívót, és megmondom őszintén, hogy most pont e, csütörtökön 10-kor mi lesz, ezt e, e, e, nem tudom. Ezek általában olyan tervek, amik jelentőségüknél, elhelyezkedésüknél. Méretüknél adódóan, eh, hogy mondjam, megköveteli azt, hogy szakértékből tehát álló, zsíri, eh, igen, álló zsűri, igen, építőszerálló zsűri véleményeztesse. Most szerencsére nagyon sok építkezés indult be, tehát azért azt nem csak Újpesten, hanem az egész országban látjuk, hogy azért a, a gazdaság jól a teljesítése miatt nagyon komoly építkezések vannak, mind a lakásépítés, mind pedig az egyéb intézményi iroda, vagy, vagy ipari beruházások terén, úgyhogy ez Újpestet sem kerüli kerül el, hál' Istennek, úgyhogy van, van, van, mit tárgyalni a telszágon. Ez a 14 ezer, ez micsoda? Ez, ez a látogatói <há> száma? Igen, annyian, most már annyi, most már több mint 14 ezer követője van a Facebook oldalának, és ezt ünnepelhetjük meg ezzel. A... Mi a hogy fog csinálni, akkor nem lesz majd tanácselnök, és nem hogy adja ezt abba, tehát ezt, ezt, o, o, o, a, itt fog ragadni. 14 ezer embert nem lehet ott nem. Nem terveztem még ezt az időszakot most. Én ezt értem, értem én csak azt, azt tudom, hogy a 14... Hát ugye ez annyiban is jön ide, ugye, hogy korábban azt megbeszéltük, hogy ugye a Facebook iránti érdeklődés a, a pozícióval együtt jött, mert hogy a, a néppel való kapcsolattartásnak ez egy nagyon praktikus eszköze. É, igen, abszolút, abszolút. Sőt, hát most mondom, nem terveztem ezt az időszakot, de egészen biztos, hogyha Hogyha ez majd ilyen 10-20 év múlva elkövetkezik, akkor addigra lehet, hogy már más technológiák lesznek, tehát lehet, hogy a Facebook már nem is fog létezni, hanem már ilyen gondolatátvitel lesz, és nem is kell, hogy a a, a, a, a, szám, vagy a, mi a telefonokon, okostelefonokon, de viccek téve valószínűleg akkor az aktivitásom ebben a tekintetben változni fog. Én sosem voltam az a, az, az ember, aki csak úgy öncélúan osztogat meg magáról, dolgokat, itt ezeknek általában mindig van valami üzenete. Egyrészt van a, van a hivatalos rész, vannak a, a program részek, vannak ugye közösségi kommunikációnak a, a dolgai, meg magának vannak az újpest életérzésnek, lokálpatriotizmusnak az erősítése. Tehát ugye ez egy, ez egy több célú történet az én részemről. Ha, ha én mondjuk visszamegyek csak és szigorúan magánembernek, akkor valószínűleg ez kevésbé lesz előtérbe helyezve. Már meg van fejtve egyébként hadd hozzászólás, hogy az a szobor, amit közzétett, az micsoda? Persze, persze, persze, persze. Nagyon hamar megjött. Azért, azért ugye nyilván, aki Káposztásmegyenen él, az kevésbé halad el erre, de mivel valamelyik szobor szoborkörnyékén él valaki, aki és 14 ezer ember közül biztos van olyan, úgyhogy rögtön nem nem, nem rá jött a megfejtés, de általában minden ilyen, ilyen kérdésselvetés, akár szopor, akár... A múltkor például nagyon érdekes volt a templomtoronyban, az éppen renoválás alatt álló Egek királynően főttőben a templom harangtornyában mászott fel a fotós kollégám, és nem csak képeket, hanem magáról a lépcsőről meg a a harang... És hogy ott föltettünk egy kérdést, mert megmondom őszintén, szégyen kitaláltat, de én sem tudtam, hogy mi az a az a fémhenger, ami már ilyen kis ütött kopott volt, és, és arra is nagyon hamar érkezett egy, tök szak, egy teljesen szakszerű válasz, hogy akkor az ilyen geodéziai mérőpont és ahhoz igazítva tudják mérni, meg bemérni a különböző szinteket, szintezési pontokat. Úgyhogy már valószínűleg haszlaton kívül van, mert ugye annak be kellett volna festeni, és hogyha le van festve, és látszik rajta maga a jelzés, akkor lehet, hogy bennem is homorabb fogalmazódik meg, hogy ez valamilyen mérnöki dolog lehet. De így, így legalább a közösség is meg tudta, közösség tudta megfejteni. Tehát ezek szerintem jó dolgok. Pici apró dolgok, de ebből látszik, hogy, hogy figyelj, figyeljük a másiknak a, a, a dilemmáit, még ha csak ilyen kicsi e, viccesnek is tűnő dilemmá, hogy mi lehet az a vas henge. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ha, ha valamit meg akar jeleníteni. Én nem, nem, nem. Másiképpen újra tudunk beszélni, jó. mert akkor meg a, a sportparti lesz. Jó, nagyon szépen köszönöm, köszönöm. tehát ez a Káposztás-megyeri e, reggel kilenctől. Jó, szombaton, nagyon szépen igen. köszönöm szombaton. Én is köszönöm. Viszont köszönöm. hallásra, önök Wintermantel Zsoltot hallották, újpest polgármesterét, és mint tapasztalhatták önmagában az, hogy fél óra etapok szoktak lenni, ezt az elmúlt időben nem befolyásol bennünket, hogyha van mondandó, hosszabb lehet, ha nincs, akkor rövidebb. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatta. A mai műsor valójában, hát már itt csak röpke pillanatok volt. Kilenc óra után a ez az az kinyírta magamat ezzel a koránkezéssel. És... Jó reggelt még egy gyorsít hat hadd mondjak el neked, most olvastam, tegnap este fél nyolcas, ferencáros kapcsolatos kapcsolatban, hogy a fővárosi törvényszék megállított Tudok a hazugszákjárat. Ez az Ács a Krisztina tandem egy kicsit talán lelassul. Figyelj, ez a tegnapi műsor a maga nemében, én nem hiszem, hogy reagálatlanul múlt el, minden olyan nagyon sok reakció nem érkezett, a bácskai Jánossal folytatott beszélgetés az ugye kilenc óra után relatíven nagy hullámokat vetett, de csak relatíve, mert akik hozzászóltak, azok érdemben nem. Amikor elköszönök, amikor, amikor én arról beszéltem 8 óra előtt, hogy ellenséges, és sose dolgoztam olyan ellenséges közegben, vagy legalábbis nem baráti közegben, mint most, akkor abban az is benne van, hogy Hát az, ami itt most Ferencváros kapcsán az elmúlt napokban téma volt, és amiben itt most nem ártanám bele a hátra tizenkét 12 percben magamat, lesz még mód rá. Hozzátéve azt a polarizációt, ami már nem csak azt jelenti, hogy a pártok polarizáltak, hanem a, a hívei polarizáltak, hanem az újságolvasók is polarizáltak, a 444.hu olvasói nem hisznek másnak, a más hívők azoknak hisznek. A 444 nak egy teljesen értelmetlen világban élünk, amiben én a magam módján próbálok értelmet lopni, hát hogy milyen sikerrel, ezt most itt 8 óra 48 perckor nem kezdeném részletezni. 9 festen... óra után Szegezre kapcsolok akkor a alapítványal kapcsolatos hangjáték harmadik részét hallgatják, aztán én hazamegyek és megpróbálok aludni, bár én fél tízkor nem nagyon szoktam tudni aludni. Talán öregnek nem vagyok mondható, bár fiatal se vagyok, tény, hogy régebben sokkal jobban aludtam. 8 óra 57-kor kötelező szünet van, addig még 8 perc van, ezt azzal töltjük, amivel a karját. Most már mi van a jelenésem a Zsugló tévében a Bakáccsal, odáig hogyan fogok elbergödni, és az milyen lesz. 061 és 06 természetesen bármilyen témában, figyelek, ha van mire. Zenei szerkesztek, ami zenei szerkesztek, addig nem szó semmi, ne legyenek meglepődve. Engem a csönd nem feszélyez, annál otthonosabban érzem magamat a rádiói Ma van Kárpáti ellen születésnapja. Senti vagy idősek lehetünk. Nulahat és 0636771161. Igen. Kovács Piroska, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt kérdezném, hogy a mai tévé az hány órakkor lesz? Az két részből áll, ön egy zuglói ember? Igen. Oh! Kurva jó lenne, ha fölhívna bennünket, mert ugye ez a műsor úgy van kitalálva az egyik felében, hogy ülünk a bakácssal, és beszélgetünk önökkel, mármint úgy önökkel, hogy önnel, meg bárki mással, aki egyébként szívesen beszél a zuglói életéről. Tehát az egy teljesen helyi vonatkozású, tehát el van felejtve, van zuglón kívül bármi más. Szerintem, ahogy én visszaemlékszem, erre ez 6 és 8 között van, 7 és 8 között van az élő, és 6 és 7 között van egy rögzített, amiben ma országgyűlési képviselő lesz a vendégünk. Igen. Ha elmondom majd a telefonszámunkat, amit most még nem tudok, akkor még az is lehetséges, hogy felhív bennünket. Ha -ho. Igen, igen. Nagyon kedvesek leszünk önhöz, nagyon meg lesz becsülve. Ha van kedve, tudja, hogy hol van ez a tévé? Nem. Majd akkor elmondjuk, mert most kívülről meg nem mondom. Ön zugló melyik részél, akik? Ne az so alsó rákos. Hát, most meg nem mondanám, tehát az nekem GP. Oké, okay, rendben van. Miskolci utca. Oké, okay, szerintem ez ugye a Füledi úti lakótelepen van, az messze van oda? Hát eléggé messze. Jó, mert egyébként maga a tévéműsor úgy van elképzelve, hogyha valaki egyébként akar, akkor lejöhet nyugodtan. Tehát ez egy ilyen, ilyen bejövős tévéműsor lesz, tehát senkit nem fog magatályozni, sőt, kifejezetten bizta, biz, biztatni fogjuk az embereket, hogy jöjjenek akkor számítunk őre, őre mindet. Tehát egy nézőnk már van ez, bár pontosan elegentő. Tehát akkor már megtartjuk az előadást. Tehát akkor gyakorlatilag délután 6 és fél, 8 6, között. 6, 6 és 8 között a 6 és 7 az nem élő, a 7 és 8 az meg élő. jó, hogy telefonált, máskor is tegyünk. Istenem. orrot piszkáltam. Én például azért a szeretném, hogyha lenne webkamera, mert akkor az ember nem piszkálhatna az orrát. Jó reggelt! Jó reggelt! Azt szeretem megkevezni hogy ez egy iskola udvarában van? Ez, ez egy iskola tépel. udvarában van, igen. igen. igen. köszönöm! Akkor jönjön jön be! Már két néző! két <tos> néző! We're Kettő percünk van még arra, hogy beszélgessünk egymással Nulat egy négy nyolc kilenc nulat kilenc kilenc és hét egy hat egy. A héten pénteken nem lesz idő lebonyolításuk fejanci. Minden a jelleti műsor minden utolsó adás döre kukat gmail.com vagyok. Ha elfogadják, akkor szívesen átviszem zuglóba. De honnan én a gyurcsányjal fogok ebédelni? Felhívott ez a város még is Júliános. Aminek a helyszíne éppen fél órával ezelőtt változott meg. Durcságy, hol a császit kíséri a börtönbe, hol velem ebédel. Elköszönök, ennyi fért a műsorba. Ma is Fogány Ádám volt. Így a szöveg Elképesztő költésekre készül a korábban érkeztem alapítvány, amit gazemberség hajni jelentette ki a sajtóban. Hadházi Ákosa az LNP társadalmokat hangsúlyozta. A Szegedi Központú Szervezetménynek egyébként Lázal János miniszterelnökséget vezető miniszter felesége is kuratóriumi tagja. 1,2 milliárd forintos uniós támogatást kapott egy próbaprogram létrehozására. Ennek lényege hogy egy egyedülálló szakmai módszertan dolgoznak ki, és akkor a szülöttek korai fejlesztését valósítják meg. hatázi meglátása szerint azonban az elnyert pénzt az alapítványnál mindenre szeretnék elkölteni, csak arra nem, amiről szól ez a projekt, ami egyébként még nem valósult, teszem azt hozzá. A támadással reagálva meghívta az alapítvány, és sajtó nyilvános eseményre Hatházi Ákost, Egyesztetést kezdeményezett így a szöveg, melynek, melyen részt vett, és akkor most bemutatom azokat a feleket, akik eddig megszólaltak, illetve ma megszólalnak abban háromnyed órában, kb. háromnyed órában, amely a harmadik rész hossza. Rádi Katalin alapító, tehát a korábban érkeztem, nem korán jöttem, amit én mondtam korábban, rosszul fogalmaztam, illetve tévedtem, korábban érkeztem alapítvány, ez, ez a pontos megnevezés, Rádi Katalin az alapítója, jelen volt Hadházi Ákos, LNP társelnök, a beszélgetésnek helyet adó Szegedi Gyermeklinika vezetője, Berecki Csaba, is ott volt, Szabó Miklós a magyar perinatológiai társaság elnöke és ott volt, ott volt Csepregi Nándor miniszterhelyettes, helyettes Sanda Tamás János Európai Uniós Fejlesztéspolitikai felelős államtitkár, Kadlok Nándor pályázatíró, illetve egy koraszülő gyermek édesanyja, Csikosny Bakos Boglárka, aki a kuratórium elnöke még egyszer, ez a korábban érkeztem alapítvány, annak a kuratóriumi elnöke. Most meghallgathatják a Kejfej Jancsi szignálját, és utána következik az összeállítás harmadik része. Elköszönök velem legközelebb. Holnap találkoznak reggel 7 órakor, pénteken nem lesz érül a bonyolítású és még annyit szeretnék elmondani, hogy ne felejtsék, hogy 25-én, este fél 8 órától nagyon messzire jöttem, ember, Bakáccsal, Filipovval, önökkel is velem. Az Akvárium Klub folytbárjában Belépés dígtalom Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ied meg az árnyékától Eljátszva az úcska színjátékot Nem Én csak goldba járok Sajnos kosztbában már nem, nem. Visszaszámolok Száz Elég És mire gondol Ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfej Jancsi Civil Rádió 9800 És interneten és is a hogy a meghívótól és a házigajgatot elnézést kell kérnem a, a, a új miatt, mert az én most következő talán kicsit kemény szabaim miattam. Aki az elmúlt két órát végig hallgatta, annak a számára teljesen egyértelművé vált, azt, hogy a ő úgy, úgy billogozta meg, és úgy nevezte gazembernek ezt a projektet, hogy őszintén szólva semmit nem tud róla. Amikor meghívták Önt ennek a projektnek a bemutatására, amikor a közérdekű is beadták, akkor Ön nem vette arra a párasságot, hogy eljöjjön ide, és most is a kényszernek elegettére tett ennek eleget. A másik kérdés, a másik állításon pedig az, hogy önnek, önnek képviselőként az a dolga, hogy megpróbálj bemutatni a kormányzati inkompetenciát vagy korrupciót. Legyen ennek alapja vagy ne, Önnek ez a feladata. Önnek nyugodtan meg lehet fogalmazni hazugságokat, vádakat velem szemben és a kormányon szemben. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt eltűrjük, mert mi választott képviselőként és a felhatalmazott kormányként ez a feladatunk. Független attól, hogy az önállítása mögött tényszerűség, adatszerűség vagy hitelesség van. Az alapítványnak ezt nem kötelessége megtenni. Mi azért vagyunk itt, mert az, hogy ön bennünket gazembernek tekint, ez az ön szíve joga. Majd a választók eldöntik, hogy ez 2018 mennyire hitelesen tudja képviselni. De ön akkor nem gazember, hanem akkor úri ember, ha itt és most, a sajtó nyilvánossága előtt, aki ezt két órán keresztül végighallgatta, hogy semmilyen ténnyel nem rendelkezik az alapítvány működésére a konkrét projekt kapcsolatban, fogalmazott meg egy olyan állítást, és hozta őket olyan helyzetbe, ami alapján ha ön most itt nem kér, bocsánatot, akkor ön nem más, mint Gazember az egész pártjával együtt. Én csak ennyit szerettem elmondani. Köszönöm szépen. Örülök, hogy Soros nem jött létre, mert ugye ezt a parlamentre azt szoktuk ilyenkor hallani, azt szoktuk hallani, hogy ez azért mondjuk, azért mondjuk, hogy a Sorossal bejöttünk eljönni. De eljött az államtitkában, és támarodott. Az államtitkában nem azt válaszolnám, az államtitkában nem válaszolném, válaszolném, hogy természetesen senki nem kényszerített az eljöjjek Sajnánk rendkívül szűk volt, ugye a ha hapádőt tegnap 17 órakor kaptam, de nagyon szívesen jöttem, lehetettem a programot, senki nem kényszerített, nem fogott, meg nem tartott meg, nem piszkott. nem kényszerített, hogy eljöjjek ide. Én nem tudom, hogy melyik tény az, amit én felsoroltam, melyik szám, ami ön szerint nem konkrét. Amit pedig elmondtam, azok, hogy mondja el, tehát beszéljen államtitkáról, nyugodtan, van idő, szerintem van látni, a sajtó, tehát érdekes a sajtónak is, mondja hogy melyik tény, amit én nem mondtam, hogy hamisak nem, nem, nem tőlem nincs, kell bocsatot kérni, hanem azoktól semmi. az emberektől, nem. akik ebbe az elmúlt négy évben, ebbe nem. a projektben, és nem. ebbe az egészségügyenletesben olyan munkát tettek nem. hozzá, nem. amihez ön még hozzá sem semmi, tud köszönni. És képes nem idejönni nem egy ilyen rendezvényre, munkáljuk és teljes zacskóhoz, meg kutyákhoz hasonlítani korán a gyerekeket. Nekem én végighallgatom önt, nem érdekel, hogy mit mond, mert nem tőlem kell jó kérni. Technika Ezt én is tudom. Nincs semmilyen bocsánatot kérni való, annak van bocsánatot kérni való dolga, aki jóvá lehet egy, egy ilyen megvalósíthatósági tanulmányt, és annak van bocsánatot kérni valója, aki kényszeríti a magyar társadalmat, hogy két év alatt kölcsön el egy olyan pénzt, amit elkölthetne öt év alatt vagy hat év alatt amely belekényszerítik ezekbe az őrületes hibákba. És nem kényszerítik bele. Megengedi, én, én, én, az az az én azt gondolom, hogy okafogyott a történet, tehát. Elnézést kérek, akkor azt gondolom, hogy mivel ez egy szakmai dolog van, és innentől én azt kérem, hogy ez politikai témává kezd átmenni, hogy ne ezt a helyetessenek tessenek választani, ezt a helyhez kezdjén értatlan. Kérem, hogy ezt fejleszik itt be. Én arra kér, én, tehát nagyon szépen kérem, hogy ne, ne csináljon politikai programot, választási kampány a szépen nagyon Nagyon-nagyon nagyon szépen volna. kérem, nagyon szépen el, kérem el, hogy amikor fölteszi a kérdést, hogy a mentorhár miért így működik, akkor mondja el nekünk, hogy amit az MT-ben elolvasunk, mi fog ebben a mentorhárban. Történik. Tehát Te ugye... egyelőre hogy miért kell beíreni? tehát a, a társ, el, nem... nem? Ugyan, én meghallgattam, ön, nem. mint nő tiszteljem meg, mint anya, én is megtisztelem meg. meg. Mert kérdezte a mentorház, aminek nem is értem a létjogosultságát. Ezek szerint ön nincs tisztában azzal, hogy ebben a, a mentorházban mi fog történni. Légyogos júcsába. ezt a szót használta. Bocsánat, hogy, hogy a mentorháznak a légyedésünk csak az kell a házapérzolni. Ne, akkor félrejétek félre félre a félrejétek legyen, legyen egy olyan, Legyen egy olyan otthon, kvádi otthon, ahova a szülő a gyermek figyel ahol ugyanolyan gyermekek, ugyanolyan szülők vannak együtt, ahol direkt szolgáltatásokat tudunk nyújtani, direkt szolgáltatásokat tudunk nyújtani, ahol terápiák vannak, ahol az egészséges, egységes családok tudjuk segíteni. Az egységes, az egészséges családok, az egészséges egység a társadalom lett. Uram, melyik mentorháznak a létjogosultságát kérdőjelentmények? Melyik mentorháznak a létyogosultságát kérdezi meg tőlem, érintett anyától, akiknek 5 évvel ezelőtt senki nem fogta meg az én kezem. Mert nem volt egy ház, nem volt egy szolgáltatás, aki ezt a gyászt, ezt a miért nem így helyzetet segítettek volna feloldódni. Köszönöm. Fozatos André vagyok az LTR-kopi boltfele. Érintett vagyok, akkor azt mondom, vagyok. Tehát a betorházak a litikusodtsága számomra nem kérdés. És szerintem ebben a pályázatban sem az a kérdés, hogy erre a betorházra szükség van -e, vagy nem, csak a programban beállított összegeknél számomra felvetődik a kérdés, hogy ha ha akkor a 800 ezer forintot kifizető nyelveti előírásra, eh, akkor nem lehet a pályázatot úgy alakítani, hogy az alapítvány vásároljon ingatlanokat, és akkor nem három évre van megoldva a, a szülőknek, illetve a gyerekeknek a mentorálása a későbbiekben, hanem akár hosszú évekre. És ha ráköltünk 18 millió forintot ezeknek a felújítására, akkor miért nem, nem kamatoztatjuk ezt a pénzt hosszú éveken keresztül. Ha 18 millió forintot három ütatlanra ráköltünk, szeretem magad a legyen nagyjából tudom az árakat, akkor azért egy 10 évig kényelmesen lehet benne mozogni. Nem három évig, és nem úgy három évig, hogy 2017. január 1-én a program, és 2019... 19, 19, nem, 18. 19. január 1-én 18, 18 szanár akkor kell meg, meg, megnyitni a a az info a mentorházat. Jó, rendben, de akkor is, tehát nem két évre, három évre tervezünk, hanem tízre, ra és még a jövő öt nem akiknek a későbbi is esetleg egy olyan fejlesztéssel további lehetőségeket lehet biztosítani. Tehát számomra, újságíró számára itt van a kérdés, illetve nem csak újságírók, hanem a hanem szülő anyja számára is itt van a kérdés, hogy ha hála Istennek az én gyerekemnek semmi baj nem lett, nem, nem szorult további gondozásra, de ha, ha ez lett volna, akkor, akkor miért csak két évig vigyem oda a gyerekemet, mikor ö, lehetne hosszabb távra is? Én át fogom adni a, szakem, a szakembernek a szót. Én meg szeretném köszönni, és azt is meg szeretném köszönni, hogy felvállalta ezt. Ennek olyan üzenete van számunkra, ami itt ma, most a legfontosabb üzenet volt. Ezek a mentorházak alapvetően nem három évre készülnek. Azt szeretnénk, hogy egy teljesen új szemléletet, egy innovatív gondolkodásmódot az egészségügyel összefogva, ha úgy, úgy gondolja a kormány vagy a, az államot vezető szerv hogy, és az ellenzék természetesen, hogy ez érdemes és erre szükség van, mert erre mi tudjuk, ahogy ön is tudja, hogy erre szükség van, akkor ennek a programnak bízunk benne, hogy lesz folytatása. Mi ugyanúgy fogunk dolgozni, ahogy pénz nélkül is bejártak a sorstársaink az osztályokra, mi ugyanúgy meg fogjuk szervezni a jótékonysági koncertjeinket, mi ugyanúgy meg fogjuk szervezni a családi napjainkat, és ugyanúgy összekapaszkodva egységet, közösséget fogunk formálni. Mi ugyanezt fogjuk tenni húsz év múlva is, mert én mindig egy koraszülőnő maradok, és amikor hazamegyek a gyermekemet, megölelem, akkor azt a hálát, amit érzek a Jóisten és az egészségügy felé, soha, de soha nem fogom elfelejteni. Bocsánat, egy, egyetlen egy megjegyzés még engedjen. tehát én, én ezt elfogadom, és ez, ez teljesen jó, és ennek én nagyon-nagyon örülnék. Csak akkor tényleg az a kérdésem, hogy ebből a pénzből, ami rendelkezésre áll, miért már vásárolnak? Ha vásárolnának egy ingatlant, akkor a következő pályázatnál már mondjuk arra lehetne pályázni, hogy mondjuk a koraszülött babákat, mint öt éves korukit, ingyen masszúrhoz a gyógymasször vagy ingyen tornáztassa a gyógytolnáz vagy a vagy a nem tudom mi. Tehát én azt látom, hogy akkor lenne igazán hatékony, tehát ilyen összeget bérletre kidobni, én szerintem bűn. Tehát kidobjuk az ablakon. Azért vásárolunk saját magunkat is ingatlan, amikor a saját házunkat veszünk meg, és nem béreljük, mert, mert akkor van egy tulajdonunk, van egy tőkénk, amire a későbbiekben lehet építeni. Ez csak Magyarországon jellemző alapvetően, tehát külföldön lehet, alapvetően de bérni. sok értem, csak mondom, hogy, hogy ez egy ilyen ország, a mi országunknak a sajátossága, és azt gondolom, hogy a, az én generációm az egyetem után, nem most végeztem sajnos, de az egyetem után, Ö, már máshogy gondolkodik nagyon sok dologban, de Egyébként, ez csak ezt, egy, egy mellékes dolog, és hogyha, bocsánat, ő válaszol a, Igen, a szakember, jó, köszönöm. Végül az válaszolok konkrétan, a hadház úrnak nem szeretnék, tényleg nyitott kérdést, még lehetősérjen az a bennünket, hogy nem válaszolunk meg minden felvetett kérdés. Az egyik fontos állítása az volt, hogy a pályázati felhívás az egy pályázat alatt kérdő, és egy pályázót várt a a támogató szeretné, szeretném felolvasni, a tegnap este még mindig hatályos pályázat. Ez a módosított elmítésé kell. Felolvashatja. A támogatási támogatási kéremek várató száma egy kötőjel négy. Ez a módosított igen. az támogató. Tehát a támogatási döntés meghozatala előtt, a, támogató, a pályázati felhívás azt kommunikálta az érdeklődők felé, hogy több nyertes lehet, és nem egy. Tehát ez egy tárgyi egy évedés... Nem, ez egy módosító, tehát az eredeti kírásban így van, tehát a hatályos, tetszik olvasni, ez a módosítva. A másik, hogy egészítsük akkor ki ezt a 2016 szeptemberében jelent meg ez a pályázati felhívás. Ez a pályázati felhívás azt tartalmazza, amit az úr elmondott, hogy egy és négy, nyertest tervezünk hirdetni, hiszen az a támogatási összeg, amit biztosítunk egy-egy pályázó számára, az ezt teszi lehetővé. Én azt gondolom, hogy egyébként minden kérdésére képviselő úrnak egyébként meg lehet adni a választ, arra a kérdésre is meg lehet adni a választ, hogy miért a mi ingatlan történik töltőműködnek a kölyekből, ezt a hatházi képviselő pontosan jól tudja, észre 7 vagy 7-re szórakoztat bennünket a kommunikóidat. Pontosan tudja, hogy az európai szociális alap által társfinanszírozott programokban nem lehet ingatlanokat vásárolni. Ez egy megoldás, hogy bérelni lehet az adott program időtartalmára ingatlanokat. Ezt teszi ez a folyági is. A... Hogyan lehetne? Persze. Nem lehetne felújítani fel. Lehet viszont új épületet vásárolni, vagy akár egy megnévő használt épületet vásárolni. Az Európai Szociális Alap Társfinanszorozása megvalósítva. kell azért azt a nem lehet, nem lehet, nem lehetséges. Lehet, lehet, így ennek a pályázati felhívásnak nem lehet része az ingatlan vásárlás. Ezt képviselő úr is fontosan jól tudja, csak ezzel könnyű hangulatot kell tenni. képviselő ez egy Elnézést, ezt nem én betettem fel, a vásárlást ezt az a, a, a, a újságíról, bocsánat, az újságíról betettem Megéljük időnként a roma emberekbe rút bele, időnként a, az idős emberekbe rút bele, időnként Ez nem politika, az politika az rút bele, a Ez nem politika? Ez Ez politika? Ez nem ez politika? Alatt, itt nem politikai során nem szólok? Nem, érezzen, mert nagyon elszaladt. Bocsánat, maradjunk bíján. a témának, Igen. mert kettő óra osztályra forog a kamera, és kérdésekre én kapok választ. Hát szerintem azt kellene, hogy akkor most már engedjük oda a képviselőinek a kérdéseket, mert egyetlen egy dolgot itt az elnökasszonytól az előtt. Bocsánat, elnök... én az alapító vagyok. A alapító hőrtől kaptam, hogy én azt mondtam, hogy Mit mondott, hogy ö, a mentorházakra nincs szükség, vagy valami ilyesmit mondtam, hogy valami ilyet, hogy én létjogosultságát megkérdezem természetesen a ház? A ház. Természetesen nem kérdőjeleztem meg a létjogosultságát, tudom mi, le van írva benne a pályázódó mi a célja, elfogadható, teljesen elfogadható célok. Én azt kérdőjeleztem meg, hogy az 1 millió forintért, vagy 900 ezer forintért kell havonta bérelni. A való igaz, bocsánat, való igaz, Pécsen a 600 milliós projektből nem csinálják, hanem a Poténak az épületében, a Balassag Kórháznak az épületében ott rendezik be ezeket, és az egy hosszú távú megoldás, nyilván, nem fog nyilvánvalóan a így lejárni és az tartósan meg lesz. Tehát meg lehetett volna oldani államtitkár úrnak azt mondani, hogy meg lehetett volna oldani tartósan is ezt a projektet meg meg lehetett volna oldani, nem egy millió forintért is, tehát, vagy 900 zel forintért, meg meg, meg, lehetne, meg lehetne oldani, egyébként az építkelés is. Ön is nagyon jól tudja, hogy másik alapból ki tud írni egy olyan pályázatot, amiből meg lehet építeni, hiszen nagyon sok olyan uniós pályázat van, ahol építenek épületet, kórházat, utakat, bármit. Tehát ön nagyon jól tudja, hogy meg lehetett volna oldani. Ennyi a hangulat keltés. Köszönöm. De, De az jó, még nincsen, De tehát, hogy bensz. mi még nem... Erre már válaszolta. mi bensz. Még, bensz. még nem a, Válaszol, a, hát ez még most. Úgysegrók, valami meg ez Hatházi úrnak is kérdése a, a, a kérdésé között a cikkében is a úgysegrók, is teljesen jogos kérdése. E, több dolog. Az első nagyon fontos dolog, hogy ahogy Zentés utal erre, a, a mentorok, a mentor szolgáltatásukat nem kizárólag a mentorházakban fogják ellátni. E, ahogy fogalmaz a megőrzősítettőségi tanulmány, egészen szó szerint, a mentorok a célcsoportokhoz lehető legközelebbi helyeken nyújtanak támogatást, lehetőség szerint ők utaznak, nem a célcsoport tagjai. Tehát ebben a betervezett és valóban 900 ezer forint bruttó bérleti díj keretösszegben nem csak kizárólag a mentorháza bérletére terveztünk az az vagy elégséges megtolja. keretösszeget, hanem abban a 25 járásban, ahova még a program a három megyén keresztül kiterjedt. Biztosan lesznek olyan.. Uh, de ez külön soron van, az külön 20 millió, bocsánat, mert nem, nem most nem merj, amit azért. Az de írt. ismerem, amit írják. Bérle, egyéb bérleti díja. Az a bérleti díj egyéb nem a mentor mentorszolgáltatással kapcsolatos rendezvényekre vonatkozik, hanem a szakmát érintő szakmai konferenciákra vonatkozik. Tehát, hogy a, nem higgye, hogy nem Az beírva, hogy három mentorház bérleti díja. Igen, de még egyszer mondom. A projektnek a szakmai tervezése jelenleg zajlik, az MT-ben benne van, amit az előbb felolvastam. És a részletes tervezés során föl fogják mérni a katáit, hogy hol vannak még azok a mentorházak, vagy lehetséges idegenes mentorházak, ahol mentorszolgáltatást tudnak alkalmasszerűen nyújtani, és annak a bérletére is ez kell, hogy bérleti díj fedezetet biztosítson. De! Ez a tervezés időszak, ami most zajlik, nyilván a katáit már egyeztetnek ezekkel a lehetséges bérleti helyszínekkel, és azt látják, hogy ezek önkormányzati ingatlanok, egyetemi ingatlanok lehetnek, vagy egyházi ingatlanok lehetnek. Ma az, a, az látszik, hogy számos olyan tárgyaló partnerük van, aki akár ingyen is a rendelkezésükbe fogja tudni bocsájtani, akár ideglenesen alkalomszerű mentor tevékenysége, akár ne Isten a mentorházra. Ezeket a helységeket, tehát még egyszer szeretnék visszautalni oda, hogy nem költöttünk el, senki nem költött el, és a támogató sem hagyott jóvá, havonta 800 ezer forintot euh, bérleti díjra. Tehát nem az történt, hogy a katáig báltak egy elszámolást, mert hogy egy 100 négyzetméteres lakásnak a bérleti díját, és azt a támogató, hogy ez tökéletesen megfelel a szegedi piaci viszonyoknak. Jó, tehát így nagyon fontos az, hogy amikor ők be fogják adni ezt a bérleti szerződést, az az alapján kifizetett számláikat, a támogató ellenőrizni fogja azt, hogy ez a szerződés és az a számla a helyi aktuális piaci viszonyoknak megfelel-e. Jó? Nem hiszem, hogy vissza kell utalnom arra, hogy mennyi volt a ingatlan bérleti díjak lehetősége, ami két évvel ezelőtt, és mennyi most. Mikor tervez jól a tanácsadó? Akkor, amikor 150 ezer forintot tervez be, vagy akkor, amikor betervez 800 ezer forintot? Oké? Okay? Tehát, hogy nem. Értem, hogy ez a része jobban hangzik, de a valóság ezzel szemben ez. Nem tudunk más mondani, nem szeretnénk ezt dolgot kommentálni, ez a valóság. Mint ahogy. Mi sem 21 millió forintot kaptunk az előkészítési munkának a támogatásáért, hanem pont 1 millió forintot kaptunk a egészen pontosan csak 14,2, mert megint elfelejti képviselő úr, hogy egy piaci cégnek a, a munkájának a fedezetére nem a bruttó összeg, hanem a nettó összegek fedezetű. Hát és ez igaz lesz az egész projektre vonatkozóan. Okay? Tehát az, hogy, és, bocsánat, miért nem veszik meg ezeket a házakat? Azért nem veszik meg ezeket a házakat, mert... Ez a pályázati felhívás, ahogy megjelent, ez ezt nem teszi lehetővé. E, nyilván az alapítvány nem fog, amikor végre van egy a céljaihoz 90%-ban illeszkedő pályázati felhívás, azon ugrálni a támogató nyakán, hogy ezt még engedje meg, kezdje át tervezni ezt a támogatási programot, és írjon egy teljesen a kapcsolata, nem, a kapcsolata, jók a kapcsolatai pedig. pedig. Az azért vannak, hogy hm. És nekem koraszülő anyának és a társainknak, és főleg azoknak, akiknek probléma van, azoknak az a céljuk, hogy a gyerekei minél tovább kapjanak, minél hosszabb távon kaphassanak, akár ingyenes támogatást. Mert lehet, hogy én meg tudom fizetni mondjuk a logokébust, a, a nem tudom én de nem csak a, a társadalom közepén élő anyák szülnek korán, hanem az alsó szinteken, szülőanyák is szülhetnek, holnap itt nem tudják ezt megfizetni. Nem, lehet, nem lehetett volna esetleg a, a minisztériumot arra ösztönözni, hogy rendben van, akkor ezt a pénzt biztosítsák felújításra, és keressenek az adott ö, ö, területeken, városokban olyan ingatlan, kérjék el nulla forintért az önkormányzatokkal, az önkormányzatoknak is érdeke, az, hogy a saját gyerekeiket a városban a született gyerekeiket tovább fejleszték és, és hogy minél kevesebb gyerek legyen. A minisztériumnak is az az érdeke hogy minél kevesebb gyerek legyen, mert hogy ne kelljen őket kezelni, ápolni, gyógyszerezni. Vaj, vagy még egy bocsánat, még egyetlen észrevétel, hogy nem tudom, most miniszterhelyettes úrhoz szólok, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy az miért Miért cél? Hogy van egy, van egy pályázati alap, van egy, egy költségvetés, aminek mondjuk 80%-át elküldjük tanulmányra, díjra, meg nem tudom, hogy mire, és marad 20% az aktív tevékenységre. Marad 20% annak az önkéntes édesanyának, aki benne van a mentorprogramban, kap 50 ezer forintot, és mondjuk elmegy a három megyében, a 25 járásban, elmehet segíteni a szülőtársainak, nem az 50 ezer forint a lényeg. Ahhoz, hogy ő elmenjen, elvesz egy napot a családjától. Ahhoz, hogy ő elmenjen és beszélgessen a társaival, fölzaplatja úgy, ahogy a, a, a, az alapító tavokat fölzaplatta, és nem, nem játékból sírtak itt. És amikor elmondták a történetüket, nem játékból sírtam el magam én is, hanem azért, mert fölzaplat. És minden egyes alkalom, jaj, <hül> Szóval, hogy, hogy ezt, ezt nem értem, hogy ha ennyi, ennyi pénz áll a rendelkezésre, akkor miért nem úgy el, hogy az valóban hasznos legyen. Én a tanulmányokat megértem, az, hogy, az, hogy a későbbiekben akár az egész Európai Unió erre építsen egy, egy mentorprogramot megértem. De, de miért, miért nem a szülők kapják, miért nem a gyerekek kapják ezt meg, miért nem hosszú távon építenek? Úgy, bocsánat, nagyon megtam személyesen, de. Egyrészt a házakra szeretnék válaszolni. A mentor tekintetében, tekintetében, tehogy a mentorik is elmondták, két kajta költségtípusról beszélünk. A fixen bérelt mentorházak, most az, hogy az EFO, ami a mögött van pályázat, milyen összszabályozarunk, ez miből mit lehet válaszolni, ez egy generális szabály, abban nem akarok menni. De azt, ha a támogatói oldalról tetszik kérdezni, azt is finanszírozza a pályázat, hogy ott, ahol koraszülött gyermeket, nevelő családok vannak, és csak akik hazamennek a kórházban, a szerencsés, akik hazamennek, és igénylik ezt a típusú szolgáltást, ma honnan mondjam meg azt, hogy a három megye, Békés, és Párt és Kiskun mely, nagyjából 4-50 településről beszélünk, mely településen lesz erre szükség, mert pont az a cél, hogy az alapítvány azon a helyszínen tudja menni, tehát a Kiskun van ez a családok a Piskumbansára, ha Sarkogon van Sarkadrám, ha Gyulán akkor Gyulára, ahol van Krisztani ez Ezt egyrészt a pályázatban előre nem lehet honnan látni, vagy hogyha beírhatunk település neveket, de az úgy lesz belődtség, ahogy mondjuk. Ahogy a Dr. Guz elmondott, most arról beszélünk, és az a pályázat pont arról szól, hogy ennek az egésznek a tematikája, tehát ez felépüljön, hogy hogyan lehet a koraszülött mentést, illetve a koraszülött gondozást támogatni. De én most nem szeretnék ide kapcsolni más kormányzati egészségügyi programokat, de hogy az egészségügyi ellátásban, a koraszülött szület, mentésre, eszközoldalon sem ebből a pályázatból finanszíjadunk, ezek mind összeérnek. A mai vitának a tárgya az az, hogy helyese, hogy egy egész, hogy 2,4 milliárd forintot elkölt a kormány arra, hogy egy ilyen program legyen. Ma nem, nem tudjuk nem, mit fejleszteni. Nem, az mi az helyes. azt helyes, semmi ilyen azt semmi nem mit adta. Igen, megmondani azt is tudjuk nem tudja megmondani azt, hogy, ennek mi is tudjuk megmondani. Mi azt mondtuk, hogy megnyitunk egy összeget. A keretösszeg tervére az vonatkozó nem csak ennek az alapítványnak, a másik két alapítványnak is az ott lévő egészségügyi szakmában együttműködve kereszt a programot kialakítani, és amikor eljutottunk oda három év alatt, hogy megvan ez a program, akkor a kormánynak azt lehet mondania, hogy igen, ez egy olyan fontos cél, hogy az a költségvetésében erre ekkora ekkor összegeket tudunk. Ma nem rendelkezünk. Ki kell mondani a kormány nevében azzal a tudással, hogy ezt meg tudjuk mondani. Ezért azt mondjuk, hogy van egy szervezet, egy egészségügyi intézményel együttműködve, ők ezt megcsinálják, és ezt megcsinálták, akkor a kormányzatnak lesz egy kötelezettsége, hogy a TB szában ami nagyjából egy 600 milliárdos deficitet kezel minden évben, nagyjából 1800 a kiadási oldala és 1200 milliárd a bevételi oldala, ezt de ma még nem tartunk ott ma, ha én azt kérdem a doktor uraktól vagy az alapítványoktól, akik ezzel kezdet hogy mondják rá nekem konkrétan, hogy melyik településeken, melyik eszközre, milyen módszerben, milyen humánköltség van szükségem, Egy is nekem már nekem válaszolni. Teljesen valud a kérdése, csak pont erről szóra történik. Jussunk el oda, hogy legyen. És hogyha ez 2,15-koron kerül, szerintem az nem sok. Én a szakcsin... És el kell számolniuk minden egyes összeg, Ami én nehezményezek az az, az az, hogy van egy elmi támogatói döntés egy keretösszeg, hogy maximálisan egyik tudnak terjészkedni a projektben. Egy kapavágás még nem történt, tehát 2018. január 1-én projekt. egy És politikai szándékból ezt tudjuk. Azt, hogy belőnkkel támadnak, nekünkkel az a munkát, mi azért kapjuk a fizetésüket, és ezt elismerjük. Én azt nehezményezem, és azért vagyok már itt a miniszteremség nevében, és azért van itt az Emmi is állap, a kormányzat nevében, mi vállaljunk ezeket a támadásokat. Csak a úrban verünk kéne küzdenie, nem pedig az alakítványát. A pénzügyi Tanácsadó úrnak szeretni mondani, hogy hát elnézést ezek szerint ő a fő felelős, tehát ma azt hallottuk, hogy csak ő a felelős, mert ő írta ezt. Tehát itt az alapítvány nem, nem felelős, az államtitkárság nem felelős, senki nem, nem felelős, nem. csak ő a felelős, úgyhogy ő vele elnézést, akkor önnel viszatkozni. Annyit tudni. Naiv, most hát már most enném belebeszél, amit mondok, tehát tudunk egyszerre beszélni, higgyen, hogy megtanultam. Korábban nem tudtam, mert az állatok nem beszéltek, de most már tudok. Tehát azt tudnám mondani önnek, hogy a, a, azért az összekötetesei jó ennek az alapítványnak, van olyan tagja az alapítványnak, aki, akinek a férje az az, az az úrnak a főnöket, tehát igazán el tudta volna, a vagy a gazdája, igen, igazán el tudta volna, intézni azt, és jól tette volna, hogyha elintézi azt, hogy lehessen építeni. Nagyon könnyű módja is lett volna, hogyha van egy másik projekt, a másik alapból, amelyikből lehetett volna építeni. De még egyszer mondom, más is meg tudta ezt oldani, mert a tükörprojektben Pécsen ott beteszik a kórházban. Nyilvánvalóan a kórházban fogják megcsinálni ezeket a szobákat. Nem háznak hívják, de szobák lesznek belőle, és gyakorlatilag nem kell fizetni 100 millió forint bérleti díjat. De Tehát én tét tét ezt nagyon a... Te, te én érde, most. Bocsánat, én bocsánat, én nem bocsánat, szólaltam most megint, meg, most ebben beletesszük szólni. Mondom, eddig én nem szólaltam meg. Igen? Uram, pénteken jártunk a Szegedi gyermekkórházba, Berecki csapat Ezt a van, és tanáj megmutatott nekünk egy menységet, hogy örül. hol tudnánk kialakítani ezt a mentorházat. Akkor már megvan az értelme, hogy itt vagyunk út, meg, hogy megtartottam, csütörtökön ezt a sajtótáret. É de Telefonna, hogy hívjam pénteken, hogy jöjjön ide a Szegedi Gyerekkórházba, és nézze meg, hogy hol ezt szeretnénk elakítani. Nagyon, nagyon a örülök, hogy felmerült, sajnos, mondom, hogy ő Jó, a hibás, mert ő ment nem írta bele, hogy ugye ezt így, ez így mehet. Na most elnézést, nem fogok már sokat, nem sokat beszél, kell indulnom. Én nekem szerintem nagyon sokat. Így vagyunk, Tehát nem sokat foglalkozunk. A, a, a terv, igen, de. A, a, a, a tervben, ter, mert itt hallottunk egy, olyat, egy olyan, olyan, olyan indokot, hogy hát nem tudjuk még, hogy hol lesznek majd ezek a házak, meg hogy ezek nem is csak a házaknak a bérleti díja. Hát dehogy nem, ott van, ez benne van. Tehát én a megvalósítatósági tanulmányból vettem, ez a három mentorháznak a bérleti díja, amelyeknek a felújítását is még beletették. 18 millió forintért. Államtitkár úrnak egész nem értem, hogy mire gondolt, hogy majd hol jönnek a kolaszülöttek, majd oda teszem a mentorházat, egyik nap ide teszem, utána odateszem. Ez benne van, még azt is megnevezi a megvalósíthatósági tanulmány, hogy Gyula, Szeged és és És, és, Kecskemény. és tényleg elnézést nem, nem fogom fenntartani önöket, és meghallgatom, amit még mondanak, de már nem fogok válaszolni, ezt ígérem, mert önök is gondolom, hogy indulnának. Én hogy csináltam volna ezt a projektet? Tehát, hogyha az ön helyében lettem volna, volna, akkor én azt, azt írtam volna meg, hogy körülbelül ebbe az 1,2 milliárdból 100 millió forintot adok annak a, annak a szakembernek, aki összeállítja ennek, a, ennek a, a, a, a, a, a, a módszertanát, ahogy önök szokták hívni, aki megcsinálja, hogy mit kell mondani, mit kell majd tanítani e, e, ezeknek az embereknek, hogyan működhet ez jól, megnézi a szakirodalmat, megnézi, hogy csinálják ez Svédországban. vannak, hiszen ő mondta, hogy már öt éve tanulmányozza az a munkatársra. Tehát ez, ez 100 millió forint, ez én azt hiszem, hogy reális. Ahogy önök beterveztek, 70 millió forintot oktatásra, hogy ezt a 20 mentort oktatják. Talán egy picit sok, de, de, de át lehet adni ezt a tudást, ezt a tananyagot, amit létrehoztak. Az összes többit azt pedig ezeknek a mentoroknak adnám oda. És akkor adtam egy megfelelő fizetést, adtam nekik Úti most ebben ebbe 20 millió forint utiköltség van beletervezve ebbe az 1,2-be. És akkor ez működött volna ez a mintaprojekt, és akkor abból valóban lehetett volna később egy működőképes projekt. Tehát én ezt így csináltam volna, itt valami boldasztóan félrement. Nagyon örülök, hogy még nem valósult meg semmi, és nagyon örülök, hogy szerintem valami jó lesz ebből, mert, mert nem utólag kell majd esetleg pénzeket kiszeregetni, hanem ezeknek a gyerekeknek és ezeknek a családoknak a támogatása megy majd ez a pénz. Én ennyit szerettem. Van. Annyit szeretnék akkor válaszolni képviselő úrnak, hogy a, ez korábban is a megjelent cikkében felvetette, hogy 20 mentor, meg 40 mentor, hogy belső ellentmondásban van a tanulmány. Ez elén 20-szor lehet a később 40-nel, de van benne, segítek 50 is. Csak segítek megérteni azt a, az egyik félértést, jó, a sok közül a pályázati felhívás, a pályázóktól különböző szakmai elvárásokat pár el. Azért teszi mindez, hogy utólag a bizottság felé el lehessen számolnia neki, hogy ha ezeket hozzák az ő kedvezményezetjei, akkor az valósult meg a programból, amit elvárt tőle a felhívás kiírásakor. Ebben a pályáztató húsz 20 20 kiképzett mentort pár el a kedvezményezetektől. A pályázó a megvalósítatósági tanulmányban 36 mentorra, eh, a, 36 mentorra tesz vállalást, aként, mivel három célcsoportja van a pályázatnak, lesz célcsoportonként 2-2, kettő, kettő úgynevezett szupermentor, és lesznek további 10-10-10-30 eh, sorstársi segítő mentorok. Eh, és a költségvetési indoklásban, ahol a 40-et olvashatta képviselő úr, ott egész pontosan 50 van, 40 plusz 10, 40 sorstársi segítőmentor, 10 szupermentor költsége tervezve, megint csak a keretösszeg szemléletből aludva, mert úgy gondoljuk, a szakértőkkel, akik ennek a témának az ismerői úgy gondoltuk, hogy biztosan lesz lemorzsolódás, mert lesznek olyan mentorok, akik azt a lelki megterhelést, amivel a mentorin tevékenységük jár, nem tudják már akár csak a képzés során sem teljesíteni. Oké? Okay? Tehát úgy megint... E arról beszélünk, hogy, hogy kiveszünk a legkisebb számot, elosztjuk a legnagyobb számmal, és kijön egy nagyon jól kinéző szám. Kétségtelen bármennyi ilyenfajta egységköltséget lehet egy ilyen munkából, de bármelyik másfajta a projektnek a számaiból csinálni. Én azt szeretném kérni, hogy ezeket a mi nem várjuk el, hogy képviselő úr egy egy, vagy két, vagy három átolvasás után ezeket észrevegye, nem ez a szakmája. Az, hogy ez gyanúként benne fölmerül, ez egy teljesen elfogadható és általam nagyra értékelt tevékenysége. Elnézést nyelölt képviselő elmenne, szeretnénk elmondani azt, hogy nekem egészen megböbbentette azt, hogy ennek a beszélgetésnek a során sorra derült ki, hogy de, az, hogy minden kézedük, hanem minden második ember valamilyen szinten érintett, hogy, ö, hogy ezek után mégis miért vagyunk egymással egy iszonytató bizalmi válságokat. Miért gondoljuk azt, hogy aki egy ilyen élményből dönt amellett, hogy az embertársai javár azért harcol, hogy mások ne éljék át azt a negatív élményt, amit ő, egy ő bizalmi deficittel vagyunk, hogy valamilyen okból el kriminalizálni a másikat azért, mert bizonyos számokkal nem értünk egyet. Én nagyon kérnik minden szereplőt, hogy az újszülötteknek, az anyák világából máskor hívják meg az ő politikai harcokat, más terepen gobszoljanak egymáshoz, az ő hivatásuk, meg kell küzdeni a hatalomért. De ez egyszerűen, hogyha ez a bizalom válság kiterjed miránt is, akkor nem tudunk haladni ezen mert nem tudjuk visszaépíteni azokat a pillanatokat, amikor pont a bizalomról van a szó, meg arról az érzelmi állapotokról, amelyeket nem lehet, nem lehet a kontraktusok, meg a korrekt jogi dimenzióban rendezni, mert csak bizalomra jön. Hogy könyörgöm vagy kérem azt, hogy legyenek kímélettel a politikai harcaikkal, vívják meg, még akkor is, hogy vannak a tárgya, mondjuk egy ilyen pályázat. Csak lehetőleg ezt a politikai dimenziókban, hiszen az az önök terepe, ne egy gyerek kórház legyen e, hagy, hagy és és a... Hogy mondjak egy mondatot erre? E, e, milyen egyetértek a professzor úrral, tehát az a bizalom bizalomhiányai, ami az országban, az egész országban van, az sokkal nagyobb probléma, mint a pénzhiány. Mint, mint, mint, mint a pénzhiány. A, mint a pénzhiány. Az, amit ami, a, ami, ami a politika felelős, ez igaz. Sajnos azért a politika is nem minden politikai felelős vagy politikai résztvevő felelős ugyanolyan szinten a bizalom hiányért, és ezzel meg kell küzdeni azoknak, akik nem feltétlenül felelősek érte. Maga a sajnos az is egy frázis, de ezt tudni kell, és professzor úr is nagyon jól tudja, és ezért lényeges. A politika azért nem egy játék, nem a mi nekünk a szórakozásunk, és nem, nem, nem azért vagyok, ahogy ön mondta, hogy nekem az a célom, hogy hatalomra kerüljek. Persze, részben azért nem, nem a hatalomért mert az egy, az egy nagy tévedés. A politikában a hatalom ahhoz eszköz, hogy segítsünk, többek között ezeknek a gyerekeknek. Én azért vagyok itt, hogy minél többet ebből a pénzből ki tudjunk tehát visszautasítom ezt, hogy ez egy játék lenne itt a politikusok közül. Azért vagyunk itt, mert elvileg ma tisztázhattuk volna ezeket a sorokat. A bizalomhiány, hogy itt ebben az esetben lehet beszélni konkrétan a bizalomhiányról, ami mondom még egyszer, ebben az országban sokkal nagyobb baj, mint a pénzhiány, a bizalomhiány. De ebben a konkrét esetben a bizalomhiánynak van oka, és az az oka, hogy olyan tételeket találtunk itt a számok között, nem szabad lebecsülni, tehát nagyon fontos az orvoslásban a lelki. Ugye sokat beszéltünk, hogy egyre fontosabb a lelki tényező, de attól még a számszerűsíthető tényezők is fontosak, ugyanígy a politikában is. Tehát olyan hatalmas pénzösszegek voltak ebben a beárazásban, amelyeket én úgy gondoltam, hogy akkor teszem jól, hogyha ezt megakadályozzuk, ezeket átbeszéljük, és ezeket nem engedjük meg. Sajnos volt sok más tapasztalatom, hogy ő engedélyezte felkészül a következő projekt, tehát a koragyerekkori fejlesztés és projektben nagyon hasonló történetek vannak, az, az, azt, is fogjuk, azt is ki fogjuk vesézni, mert éppen azért, mert ez egy rendkívül, rendkívül, rendkívül fontos téma, ahogyan is mondta, nagyon sokan érintettek vagyunk, még egyszer mondom én is, ez, és mindenkitől, akitől indulatosabb voltam elnézéskére, nem arról van szó, hogy nem érezni már. Még egyszer mondom, hogy az elején kezdtem, átérzem, átérzem, vesztettünk enni is magát. Köszönöm szépen, elnézést, de el kell mennem, mert van otthon még gyerek, és azt meg el kell vennem a gyerek zsúrjára, és csak így tudom elvinni. Ne haragudjanak, ne haragudjanak, mindig, mindig. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon szépen, köszönöm, hogy... Jó, a sajtó, meg... A szabad még egy kérdése... Igen, persze. A szabad még egy Itt mindig minden esetben meg kell azt vizsgálnunk, hogy mire történne a kérösítás. Hogyha olyan célra, amelyik emeli a projektnek a minőségét, akkor a megsporvaló tényleg ezt engedjük átcsoportosítani. Ha nem járulna hozzá a projekt minőségének a nederését, akkor meg nem engedjük átcsoportos, hogy visszakérjük ennyi a történet. Tehát, hogy alapvetően minden egyes beszerzésnél, minden egyes konkrét ügynél, minden egyes ingatlan valvon beköltözés előtt azt fogjuk megvizsgálni hogy az a piaci viszonyok között, a legjobb árat kapta-e az alapítvány. Nem lehet tudni azt, hogy ez mennyi lesz, hát áll a forrás, a legjobb áru mindaklomba kell te költözni. Ennyit fog vizsgálni a támogató, ezt vizsgáljuk minden esetben. És kérdezik, hogy miért egy ilyen három ajánlatos prób, ez egyébként? Tehát hogy ekkor a kétlenül mi a mostani szabályozás? Tehát kell adni három ajánlatot, hogy milyen 700 ezer adom, mint 800 ezer, meg 900 ezer, vagy közbeszerzős az még olyan mindig ez egy, egyértelműek a beszerzési szabályok, tehát hogy itt meg kell nézni, hogy konkrétan mennyit tervezett egyébként erre a célra az alapítvány, de mi a piaci viszonyokat fogjuk vizsgálni. Tehát mi egy, minket nem az érdekel, hogy egy ajánlatossal, vagy ott esetben három-négy ajánlatot kért, vagy egy, egy teljesen nyílt meghirdetett pályázatot írt ki. Mi azt fogjuk megvizsgálni, hogy a kutatás alapján itt. A, a, azokban a városokban a mentorház ülni, az a legkedvező bár. És a bár esetén fogjuk csak engedni elszámolni ezeket a feleségeket. Bérletnél nincs közbeszedni. nincs meg hát természetesen a, Ön... nekünk az is nagyon fontos, hogy olyan helyen hozzuk létre ezeket a ő mentorházakat, én, ahol én ő, egy a hely. Tehát, hogy azért folyik, most, most a tanulmányok, meg annak azt dolgozzák ki a szakmai vezető, meg a, a, akit, akit ő úgymond kíván, szakmai stábot, hogy ö, hány szoba szükséges mondjuk, vagy hány ilyen kis terem ahhoz, hogy ezeket a direkt szolgáltatásokat meg tudjuk valósítani. Tehát, hogy mi most ezt a szempontot is figyeljük, hogy most csak mondok önnek valamit, hogy például egy ekkora helységben nem tudunk beköltözni, mert itt nem tudjuk ellátni azokat a azokat a tevékenységeket, amiket egyáltalán tanulmányban vállaltunk. De ennek a kidolgozása, hogy pontosan milyen szolgáltatások lesznek, gyógytorna, logopédia, fejlesztés, családterápia, jogi tanácsadás, ezek most folynak. És nagyon szívesen ö, adni fogunk erről további információkat önöknek, csak várjuk már meg, hogy egyáltalán meg tudjanak nyílni a házat. Én lenne egy kérdésen a sokan mondja az, mert, hogy körülbelül hány gyermek, vagy hány család lehet érintett három év Jó, a, ugye említettem a pályázati felhívás egyik szakmai elveres, tehát 20 mentor, ugye ezt vállalta is a pályázó egyébként. A következő ilyen szakmai elveres a felhívásban az, hogy koraszövetségben érintett 1500 szakembert kell bevonni projekt megvalósítása során, és 3120 fő hozzátartozót aki a koraszörötséggel valamilyen módon érintettek. Tehát összesen 4, év alatt 4620 érintettek akár szakember, akár család oldalról, be kell vonni, és ezt le kell tudni igazolni a támogató felé. Jó, tehát hogyha egyébként leszeretnénk osztani az 1,2 milliárdot ezzel a 4620-szal, akkor egészen pontosan 259.000 forint költség jut egy elérendő embernek a bevonására, de ebbe benne van minden az előkészítési tevékenységtől a két arindig. tehát hogy az a teljes projektnek a költsége természetesen. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen. Esetleg van volt valakinek kérdése. És ez még még volt, bocsánat szakmai. Ez hát nekem lenne. És volt egy szakmai elvárás, akkor vegyük még az összes is A rendezvénynek is volt külön téma, ugye tíz rendezvény, tehát a hat úr is a pályázat Ez a minimum elvárás. Tíz rendezvény, ezek nem mentoring alkalmakhoz kötődő rendezvények, nagyon fontos, hanem szakmai rendezvények. 19-et tervez a pályázó, a pályázatból megvalósítani. Jó? Tehát, hogy az összes vállalását, ha csak lehet és ha csak reális, igyekszik kult egyesíteni, és ezzel tervez költséget és is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! köszönöm, köszönöm. köszönöm. köszönöm. köszönöm. Ön a civil rádió hallja a 98 MHz-en. Civil rádió. Amely elérhető és átélhető.